szilveszteri rádiókabari a tália téli kertből. A házigazda Vidapéter. Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Ez a szilveszteri rádiókabari a tália téli kertből, én pedig mai házigazdájuk Vidapéter vagyok. Már alig néhány óra van hátra ebből az esztendőből, hölgyeim és uraim, külön öröm, tehát számunkra, hogy ezeket együtt tölthetjük itt a kabaréban. Jó szokásunkhoz szíven idén is a legkiválóbb humoristák és színészek szórakoztatják majd önöket a következő három órában, ezért reméljük, hogy sikerül majd ezer szint jókedvet és felhőtlen örömöt csempésznünk 2023 utolsó perceibe. Rá is fér erre az esztendőre, hogy valamivel feldobjuk, mert nem tudom önök, hogy vannak vele. Bennem leginkább egy csapodár szerető alakját idézte ez az év. Hogy miért? Kezdjük talán azzal, hogy az Isten pénze is kevés volt hozzá. Hát talán emlékeznek még, tavaly ilyenkor azért aggódtunk, hogy a magas energiaárak miatt majd biztosan meg fogunk fagyni. E félelmünk azonban rögvest elpárolgott tavasszal, amikor megláttuk az élelmiszerárakat. Éhen halni csak kínosabb. Ahogy Hoffi mondta, rögvest elfelejti a kecskét, amint megismeri a tehenet. És csak ugyan. Lehet, hogy csak 18 fok volt a szupermarketben, de ahogy ránéztem a sajtok áraira, homloktól bokáig leizzadtam. Mondtam is, a feleségemnek pakolja már át az égszereket a fémkazettából a hűtőbe, mert kéne a hely a trapistának. Tehát tartottam, hogyha ez így megy tovább, Mága Zoltán nem aranyozott hintóban, hanem parmezánosban megy majd az újévi koncertjére. Na, aztán ezzel is megtanultunk együtt élni, mert a magyar nem adja olyan könnyen a bőrét. Meg aztán jött ugye az árfigyelő. És nem tudom, észrevették-e, de a szupermarketek hirtelen átmentek Teréz anyába. Úgy megsajnáltak minket, hogy bár korábban fényes nappal raboltak ki minden egyes pénztári fizetéskor, akkor hirtelen hiperjóságosak lettek. Azon kezdtek el versengeni a reklámokban, hogy melyiknél olcsóbb a szubhumán, puffasztott, rizses, szigetelő anyagnak sem beillő zabos lókex, és egymásra licitálva hirdették, ők ugyanannyi pénzért sokkal többet adnak, mint a másik. Nem mondom, ebből mi lesz? Hanem ezt a problematikát is hamar lekerekítette az élelmes magyar habitus, és mit lépett? Abba hagyta a vásárlást, hogy szépen megegye azt, amit otthon rejtegetett a nagy covid bevásárlások óta. Nem azért mondom, de anyósoméknál még annyi cukor van a hogy hogyha hirtelen piacra dobnák, felére letörnék a világpiaci árakat. Én nem szeretek összeesküvés elméleteket kergetni, de a kereskedelmi tévék pontosan lekövették műsoraikkal a néphangulatot. Mi volt, amikor legmagasabban voltak a kajárak? Mindenhol főztek. Főzött az egykori szépség királynő, akinek már azzal meggyűlt a baja, ha fel kellett szorozni tízdek a lisztet hatadag étel. Főzték a jobás, konfitált királyrákfarkat oszligás is és tojással, amit aztán a séftányérostul vágott bele a kukába. Mindezt, miközben a nézők szomorúan lapogatták otthon a homogén húspépes párizsi szeletet a szendvicsükre, és baromira együtt tudtak érezni minden versenyzővel, akinek ö, nem lett elég karakteres a hoppanos textúával köjített lazacfákjának a savassága, hogy feküdje meg a beleteket. Aztán bejelentették, hogy végre jönnek Brüsszelből az agrár támogatások, és a mezőgazdaság fellélegezhet. Erre mi történt? Rögtön házasodni akart a gazda. Meg kiküldték a luxus farmra az egyszerűség doktor emeritusát, Gáspár Zsótit, akinek már azzal se fáradtak a szerkesztők, hogy megírják a szövegét, úgyse tudta volna elolvasni. Rossz nyelvek szerint annyira félre beszélt műsorvezetés közben, hogy egyszer még az egyik tehén is súgott neki a karámból. végére pedig, amikor sikerült letörni és egy szám jegyűre pofozni az inflációt, mit tűztek műsorra? persze, beküldték a ringbe a celebeket, hogy verjék egy -pé egymást. Megint van kaja helyreállt a rend, lehet egymást újból utálni. De hogy ne csak másokról legyen szó, körülnéztem a magunk házatáján is. Nos, kérem szépen, mi itt a rádió kabaréban közel száz közreműködővel több mint 4200 percnyi, azaz közel három teljes napnyi kabarét vettünk fel önökkel együtt, vagyis közönség előtt, amelynek durván 80 a adásba is került. Na de hogy mi történt a maradék hússa? Aki rendszeres látogatója felvételeinknek, az tudhatja, hogy nálunk azért mindig elég jó a hangulat, ha másért nem, akkor az elkerülhetetlen bakik miatt. De előfordul az is, hogy a nézők próbálják előadóinkat kisegíteni, netán az előadóink kezdenek párbeszédbe a nézőkkel. Vagy éppen hús elrepül egy oldala jelenetből, ami rendesen összekuszálhatja a szálakat. Na most néhányat e pillanatok közül össze is gyűjtöttünk önöknek, úgyhogy kérem hangmérnökünket, akusztikai őrangyalunkat, Zsonót, hogy indítsa el, hallgassuk meg e páratlan gyűjteményt. Te hintetem vagyok én. Isztálóba fekszem, én keringésem nincsen. Bent vagyok így, kint nem. Dolgozni kell a vágószobának is. Ez olyan szép dal. <gül> Kár, hogy a rádióhallgatók már nem fogják hallani, de itt mindenki jó szórakozott a, rajta. A jelenlőbb kazettám megvásárolhatja. A művészetek völgyében az egész falut bevonták a turisták fogadására. Csáton is lehetne ilyen próbálkozás. Ha van, a katonéni faszani. Faszal... <gül> így is jó? <gül> van, a katónéni szafari parkot csinált az udvarán. Hát ez a szél borzasztó, ma reggel felkapta a szoknyámat, pont jött a gázóra fel, Ezé. gázóra le, Gázóra felolvassó? Hogy felolvassó a gázóra? Igen. Gázóra, Csizmadia Tibor, munkatársak. Na, várj, bocsánat, nem azt mondom. Magyar hangok, A, A, B, C, C, O. Na, storizom a Hát kérem, fő testvérem! Kérem, meg, ha, tudod az egészet! Én meg csak olvasni tudom. Na, tud. A sitót. Hát, borzasztó sok bajom van ezzel a rajkúval. Hmm. Hmm. Mi? Kérem, várjon, mely? Kérem, bár? Gyakorlatilag. Na, Izen, miért, baj, vár, Izen, miért a, a kérdés? kérdés Hú, na, a miért is megfelelnek? Na, mindent összevetve tehát. Elmondhatjuk, hogy mozgalmas évet zárunk ma este, sok nehézséggel kellett megküzdenünk, de a hozzáértők szerint talán lassan már kifelé mászunk a gödörből. Úgyhogy emlékezzünk jó szívvel 2023-ra erre a csapodár szeretőre, aki időnként kiürítette ugyan a pénztárcánkat, néha palira vett minket, máskor megsimogatott, okozott sok fájdalmat, mégis nagyon szépnek láthattuk időről időre, és azért volt benne annyi emberség, hogy abból a sokból, amit elvett, ezt azt azért csak visszaadott az utolsó éjszakán. Reméljük, jövőre jobban viselkedik majd, kevésbé lesz csapodár, és sokkal inkább szerető, szerető, kicsit jobban odafigyel majd a kényeztetésünkre, és további viharok helyett inkább békességet, megnyugvást és örömöt hoz az életünkbe. Hölgyeim és Uraim, nagyon boldog új esztendőt kívánok! Majd tűztem műsorára az egyik streaming szolgáltató azt a filmet, amely az unalomig ismert Shakespeare-i történetet, vagyis Romeo és Júlia szerelmi drámáját egy harmadik szereplő Romeo exének szemszögéből mutatja be. Talán sejthető, hogy ez az interpretáció már korán sem annyira melankólikus, mint az eredeti, hiszen a hoppon maradt harmadik általában jobban szurkol annak, hogy a fiatalok egy életre vessenek össze, mint sem az örök boldogságuknak. De higgyék el, ezzel együtt a kanyarban sincs mindahhoz képest, amit a most következő Rómeó és Jolika című jelenet ígér. Színpadon a két szerző Bak Szilvia és Maxa Zoltán. A starizom tud, sitót. Üdepeltük a születésnapomat, ne kérdezzék meg hányadikat, mert lemegyek. A lényeg, hogy mikor rosszul lettem két hete az alma pálinkától, azt mondta Kálmán a gyereknek, hívjátok anyátokhoz egy régész, mert a házi orvos Tuti nem tanultam már ezt a modellt. Az, ah, szóval ilyenkor az ember jánya, ugye? amit csinál csinálom másként? Hát én úgy megkerülném Kálmánt nagyívbe, mint Apollo a holdat moré, Hát a francnak még egyszer. Akkor is csak bosszul mentem hozzá, mert elhagyott az én nagy szerelmem a Kolombáról, mert jó. Jaj! Az nem csak szép legény volt, hanem gazdag is. Még saját kriptát is építettek maguknak halott Úgy hitták, hogy kolompárium. Jaj, de tudott az udvaroni, emlékszem, egyszer kint könyököltem a ablakba, mert már bevótam sóza, meg mérges is voltam rá, mert vártam, vártam, de csak nem jut. Na, azt végre feltűnt, az a hibátlan izmos teste, megáltalattam, azt felszót én nekem. Na nézzek már oda, ha mi fénypislákul a grádi bagácsika? Te tünemkezz ki az ablakból, vagy anyát terítette ki a dunyhá? Ne, ne anyázzá, ne anyázzá, mert lemegyek hozzád, azt csúnyát látsz. Gyere, legfőjebb nem nézek rád. Csak azonosítani próbáltalak, mert mintha nem te lennél. Mitől olyan nagy a kebeled Hát megbűtöttem neked. Mindig azt mondtad, úgy néznek ki az ikrek, mint amikor kifogy a fokkrém. Na, ha tessék, mostantól trendi vagyok. Inkább általános iskolás lennéte te szerencsétlen. Most látom, mi olyan vastag a szal. A bőtöltöttem, hogy nagyobb legyen a csókom, éb, Na, ide figyeljél, akkor egy piócai állást javaslok, teréket! Vagy pedig cuppanjál fel itt a gyógyszertárba, a kinak a tüvegre, mint mellékhatás. Hát, én koracsó kell a halálnak! Romeo, ha alig láttak ebbe a szürkületbe, állját csak vagy egy méterre. Ha mi? Mert ott lóg egy leszakadt villanykábel. Nekem elég, ha egy pillanatra felizzó. Megismerlek, és egybe igazolány kép is lesz belőled. Mesélyi hűséges voltál hozzám, míg távol voltam, drága szága. Ma? Hát nyilván, ha hát tegnap voltam itt tente memóriá egység. Da jó, és délelőtt vagy délután után Ne bőszítsél fel, még kirántom a házat alól. Mit beszélsz, neked annyi nőd van, mint tévedés az országházban. Hogy csak kussuljál, jó van? Te inkább áró romantikázzál hóvóta, egész este. Már hullettem volna. Egész este nálad járt az eszebén, meg vele voltam. Tudod, hogy csak téged szeretlek. Hát akkor tessék, vallja de nekem Ha tegnap vallottam a legjobb barátom ellen, való másból elég volt erre a hét. Inkább engedjé fel, hat szályok te magadba, arancsolikám. Hó, de itthon van a tőférem. Jó, van, akkor őhozzá is belézek. Csak kezdjünk már valamit. Ó, az semmi előjáték. Hát már teljesen elfelejtetted, mi a romantika? Ja, te, hogy felejtettem, győzik a CD-je, most is itt van a zsebemben. Köszönöm, nem szeret, uh, itt belül sugja valami. Küd ki, mondja a szemembe. <gül> Na, jó van csillagom, itt a időbenek várnak a barátaim. Ha megint szórakozni, mentek Dehogy is iskolába megyünk. Ilyenkor este fél tíz van te. Esti tagozat ez kicsit. Fizika óra lesz, tudod? A feles pohár alá rakjuk az újságot, azt nézzük, mennyire nagyítja fél. Na ebből elég, tudod, ki várjon rád. vett tudomásul, hogy félhő megyek. Az első ment hő. Rendben, drága, akkor is tartalak fel, 16 éves, vagy lassan kifutsz az időből. Van egy haverom, ajánlom neked a kálmánt, nagyon rendes, növényevű fiatalémben. Most is ott fekszik az árokparton és legél. Tökéletes. nálad mindenki jobb, különben meg inkább eszem füvet, mint a kefét miattad te, úgyhogy el lehet húzni innen, te, a... itt a búcsúversem neked, tessék, előtted a küzdés, előtted a pálya, legyen veled mindig az anyád imája. Bocsánat, de fogadtam egy kollégámmal még májusban, hogy idén egy mondatba bele fogom szőni a szakajtó és a podcast szavakat. Most pedig vészesen közeledik az évfél, szóval tehát egy szakajtónyi podcastet készített már Tóth Eduval közösen az apaságról, amiből egy közös estjük is született. Zsonó jössz egy sörrel, hiszen a gyermeknevelés egy gyakorlatilag kimeríthetetlen poénforrás. Már is kiderül, hogy ebből mit oszt meg velünk ma este, Szobácsi Gergő. Köszönöm szépen! Hát ismét eltelt egy év, ismét megtettünk egy kört a nap körül. Egyébként teljesen mindegy, mert azt vettem észre, hogy hiába találunk fel modernebbné modernebb eszközöket arra, hogy mérjük az időt, mert mindenki teljesen más időszámítással dolgozik. Feleségem állandóan késésben van, és van egy óra a házunkban, ami fél órával előrébb jár, és mikor feleségem nagy késésben van, bepánikor, ránéz az órára... Uh, jó, még van egy csomó időm. De mondom, ez miért nyugtat meg téged? Hát mondom, pontosan tudod, hogy nem jár jól. Azt mondja, hogy én nem szoktam kivonni. Egyébként most már mondhatom, hogy a feleségem most a nyáron összeházasodtunk, 22 év meg két gyerek után. Mondta, felméri Peti, hogy még jó, hogy nem fordítva, hogy 22 gyerek és két év után. Hát mondom, valóban. És icipici kis esküvőnk volt, délben volt egy kis családi ebéd, kettőre jött ez a végrehajtó, összadott bennünket, hát nyolckor már otthon voltunk, én tízkor aludtam. És érdekes volt, mert néztünk gyűrűket ugye az interneten, és volt egy gyűrű, amiben bele volt gravírozva, hogy te vagy számomra az egyetlen, 25 ezer forintba került, viszont a hármat veszel olcsóbb. Hát nem mindenkinek egy az egyetlen, ugye? Na most én a gyerekeimen veszem észre, hogy múlik az idő, ugyanis a nagyobbik fiam most kezd belelépni ebbe a prepubertás korba. Ez egy nagyon érdekes kor, mert megvan még benne a gyermeki érdeklődés, viszont a kamaszos szemtelenségnek a szikrái, azok már felfellóbbannak. Múltkor jön oda hozzám, azt mondja, apa, a nappalok hosszabbak vagy az éjszakák? Hát mondom, télen az éjszakák, nyáron a nappalok. Kit érdekel, és ott hagy a francba. Hát mondom, jó veled beszélgetni, kisfiam, és... Állandóan van kérdésük, ugye nekem két kisfiam van, és egy ismerősöm mondta, hogy addig örülje, amíg kérdeznek, mert ha kifogynak a kérdésekből, utána véleményük lesz. És az sokkal rosszabb, és igazából nekem nem is a kérdésekkel van bajom, én ettől a folyamatos apázástól vagyok ki. Ez a, apa, mi van? Apa, mi van? Mi van? És módka vadideken kisfiút leszúrtam a játszótéren, mert ott ugye 25 ezeren apáznak egyszer, és már nem tudom, fél órája apázat, mondom, mi van? Ja, nem az enyém jó. És múltkor a kisebbikkel ültünk egy autóban, és a 25 apázás után mondom, figyelj már, itt ülök tőled egy méter. Nem kell mondani, hogy apa, csak mondd, amit akarsz. Oké. Okay. Mikor érünk haza? Mondom, mindjárt. Uh -huh. Apa? Mondom, mi van? Mi ez a gombit fölöttem? Mondom, megnyomod, fölrobban az autó. Megnyomhatom. Nagyon kemény. De feleségem ugyanez, csak hogy nem apázik, ő ezzel a hova mész kérdéssel készít ki. De szerintem én vagyok az egyetlen, akinek így lakáson belül is meg kell magyaráznia, hogy hova megy. De tényleg ez a fölász a kanapéről, hova mész? Múltkor a leggyúvásabb, szakadtabb melós ruhámban mentem ki a kertbe fát vágni. Nyitom az ajtót, hova mész? Hát mondom, a csajomhoz, így. Egyébként egyetlen egy dolgot még záró gondolatként szeretnék átadni, ugyanis szilveszter van. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi zajlik a szervezetben fogyasztásakor, Amikor az alkohol eléri a vérünkben a 0,5 ezreléket, ezt nevezzük a Szalonspic állapotának. Ezt fiúknak mondom, ez az az állapot, amikor oda merünk menni csajokhoz, akikhez mondjuk amúgy nem. Tehát egy lányokhoz segít oda menni, abban már nem annyira, hogy mikor kéne eljönni onnan, de oda menni segít. Maradjunk ennyibe. Na most másfél ezreléknél tovább omlanak a gátak, ott már nagyon kell vigyázni, mert ott már azt hiszed haza, kinél ott vagy, tehát illik előre gondolkodni. Kettő és fél ezreléknél jönnek a világ megváltó gondolatok, ilyenkor hát ugye országok problémáit oldjuk meg, mindenre tudjuk a választ, viszont itt nagyon kell vigyázni, mert az alkohol olyan gátakat kezd el kikapcsolni, ami nem véletlenül alakult ki. Tehát évmilliók alatt kialakult védelmi mechanizmusokat egyetlen egy mondattal lehet törölni nem mered. Mi? Én? És már fönn van a villanyoszlopom. Na most három és fél ezreléknél még mindig vannak világmegváltó gondolatait, csak már nem tudod elmondani őket. Négy ezreléknél áll be az eszméletvesztés, és öt ezreléknél áll be a halál. Csak nem tudom ki az az állat, aki a négy ezrelékes eszméletvesztés után még további rinni, Tehát csak óvatosan, és én nagyon boldog új kört kívánok a nap körül mindenkinek. Köszönöm szépen. Több éve már, hogy Szabados Gábor újabb és újabb apróságokkal lép meg minket itt a rádiókabaréban, amit mi sem jelez annál eklatánsabban, mint hogy sorozatának immáron 83. epizódját szedte csokorba a mai estére. Akik pedig már is felszolgálják önöknek e falatkákat. Balsai Móni, csújaimre és Vidapéter. Péter! Teri az oka mindennek Azt mondta az orvos, hogy teri az oka mindennek Rajta múlik az egészségem Terin múlik az egészséged? Milyen terin? Koleszterin Patikában Jó napot, reumakenőcsöt kérek, jó erőset Igen, egy jó erős reumakenőcsöt, ezt ajánlom Tíz percen belül olyan erős reumája lesz tőle, hogy ordítani fog a fájdalomtól az életét is feláldozná. Mond Árpád, ha úgy alakulna, feláldoznád értem az életed? Igen, életem. Mégis miféle férfi? Nézd már azt a férfit, tisztára olyan, mint egy nő. Az nem férfi, hanem nő. Igen? Tisztára olyan, mint egy férfi. Elköltözött a fiúk. Végre elköltözött a 35 éves fiúk. És hová költözött? A másik szobába. Meg kell sétáltatni a kutyát. Béla, vidd le a kutyát sétálni. De hát nekünk nincs is kutyánk. Mélá, ez nagyon értesz. Mindig találsz valami kifogást. WC-kefe. Árpad, hazafelé vegyél egy WC-kefét. Veszek szívem, de nem lehet, hogy én inkább továbbra is a hagyományos WC-papírt használjam. Disznmadár kereskedésben. Jó napot, kérek tíz darab díszmadarat hogy Csak így, hogy tíz darabot Bocsánat, azokat nem így szokták venni Nagyon sokféle díszmadarunk van Milyeneket, óhajt? Nekem mindegy, a macskámnak lesz A család Mi újság veletek? Hogy van a család? Jaj, hát minden nagyon jó. Erika már felsőtagozatos, nekem remek állásom van. Zoltán meg most értel oda, hogy már kúszik-mászik. Várjál már, nem a férjedet hívják Zoltánnak? De őt! Hát este, mikor hazajön a kocsmából, már csak kúszik-mászik. Ritkán van az, hogy nekem keresnem kell a szavakat, de higgyék el, ez az a pillanat, hogy én és uraim, tisztelt hallgatok. Nem mondom, hogy meghatódtam, de kicsit azért remeg a hangom, valamelyest el is érzékenyültem valóban, mert mindig megrendítenek a nagy emberi teljesítmények. már pedig annyi elementáris kreténséget... Akkor a bődületes, agysorvasztó marhaságot, olyan uszájhajónyi elmebetegséget még tényleg nem tapasztaltam, mint ami most következik. Mondom, hűtlenek lettek hozzám a szavak, és elhagytanak. Beszéljen önmagáért Lufi Bohóc és az egysejtűek zenés gyermek műsora. A színpadon a két szerző, Aradi Tibor és Varga Ferenc József mellett Vida Péter. A hol vannak a gyerekek? Jé, hol vannak a gyerekek? Jé, merre vannak a szép és okos gyerekek? Másik hovadában! És ti miért vagytok ilyen kevesen? Hol vannak a többiek? A családdal! Otthon? Nem az önkormányzat szociális osztályán! Hát téged ott a második sorban hogy hívnak? Csillagok háborúja! Ne tessék törődni vele, csak ezt tudja mondani Otthon még évekkel ezelőtt beragadt a DVD a lejátszóba, azóta azt nézi Na gyerekek, én vagyok a bohóc, és mindjárt itt vannak az egysejtűek, Szeretitek a meséket? Milyen sárkányokat ismerünk? süsű -sü, igen, papír Csillogok háborújunk Meg házi, a házi az pálinka Na, milyen sárkány van még? Kínai bót a sárkon. És ha elesik a sárkány, az ugye a paf, a bűvös sárkány. De Editnek neveszték, nevezték, mert jár körbe egy védőnéni, kivel összekeverték. Edith a védőnéni, senkitől se félt, miben nem ment egy népes házba, ahol jól összeverték. Én vagyok a híres vízfejű, az ikum is csak egy számjegyű, de én egyiket se bánom, ráadásul herpesz is van a számon. Gyerekek, biztos szeretitek az állatokat. Na, mit mond a kutyus? Csillogok háborúra. Vau, wow, vau! Wow. És a cica? Miau, miau! És mit mond a gorilla? Húzomák ki a külsősávba, egy -gyöket. Na és mit mond a maci? Az nem mond semmit, csak széttép, mint a jegyszedő. És akkor lesz belőlem egy skót zombi. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, kimásztam a vonat alól fél kézzel. Hú, amikor megláttam, hogy hova lett a ballában, megnyugodt a médes lelkem, mert megmaradt a fél pénzem. Na, ugye most tél van? Há, honnan tudjuk, hogy tél van? Rézsis Na, de mi szokott jönni télen? Infláció. És még... Csillagok háború. Meg a reszkesetek, betörők. És még... Hát, hú, esés, ugye? Na, most tegyük keresztbe a kezünket a vállunkon, és mondjuk hangosan, hogy di di di di di di di di di di di Na, erről melyik dal jut A di de a di di a ta di di di di nem, hát a méci mackó, aki fázik, ugye? Nahogy van a dal? Minél inkább pullahó, hó, annál inkább pullahó. Minél inkább pullahó, annál inkább Pullahó hó. hozik, hó és hó zik, zik, Az ágy megrugózik, nyikorog a laglag, Anyukám még tévét néznek. Jamál köszöntem. Jó hülye vagy! Amikor esik a hó és nagyon hideg van, akkor bizony könnyen betegek lehetünk. Na mi az, amit ilyenkor könnyen elkaphatunk? Nyugdíjas, a jeges járdán. <tos> Nem, hát a vírus. Na milyen vírusokat ismertek? Csillagok, háborúk énye énye, Hát például az influenzavírust, és ha betegek lesztek, akkor felszökik a lázatok, és sajnos nem mehetek Oviba meg iskolába. Ha van ilyened, adjál már belőle. Na és hová kell menni, ha betegek vagyunk? Játszóházba, hogy mások is elkapják. A doktor bácsihoz, és ez a doktor bácsi, ha nektek oltást, akkor kaptok tőle egy oltási könyvet. Mit kell azzal a könyvvel csinálni? Befóliázni. Na gyerekek, melyik az a híres mese, amelyikben egy bagoly a doktor, és a nővérke meg egy medve? Csillogok háború. Bubó doktor, kígyónak lápsó, madaraknak fogsor, ez az állatorvos nem volt józan sokszor, beszél majd az utókor kiről, ho-ho-ho-ho, mondjátok együtt, mondjuk, mondjuk együtt! együtt. Gyerekek, tudjátok, -e, ki volt Fekete István? A balokpista bácsi a bányaomlás után. Ő egy híres író. Hogy hívták az egyik híres regényében a Vidrát? Vidra, Péter! Lutra, ugye? A másik regényének a főse pedig Kele a Gólya, ismeritek a Gólyát? Maga szerint 24-en vagyunk, testvérek! Azzán kis mindenébe a ma úgy köszönünk neki, hogy csokkolom. De van még más állat meséje is, mi szedek be arról, ha azt mondom, hogy hú, hogy látta a nővéremet tangába. De a leghíresebb regény egy rókáról szól. Gyerekek, van -e itt a környéken róka? Falunapon, minden sarkon. És ismeritek a híres mesefő cintalárt? To Majd nem, pedig ez volt a csillagok háborúja. Fürgejós kalábak Surranóba járnak. Hip hop jön hook. Törsheje a biztró ott lakik a disznó Hip hop jön hook. Bólogató Jóska, így nevezik, amikor az arca a pultra esik. Az beszélik róla, úgy megy, mint a fóka, ha sör, bor, fröcs, fogy, felragyog a kedve, ha párolog a cefre. Hip-hop, jön huk, na kedves gyerekek! Ma mai véget ért a második sorban ülő kisfiú kedvéért. Világok háborúja. Igen, neked egy találós kérdés. Hol hangzik el a híres mondat? Én vagyok az apád. Hát itt sehol, mert senki nem biztos benne. Nagy szerencse, hogy még a múlt században született, hiszen ha a villanyautók korában nő fel, akkor mindenképpen szegényebbek lennénk a világ legélethűbb motorhang utázójának művészetével. Bár ma már keverékbenzin sem árulnak a kutakon, sőt, trabantok is csak elvétve bukkannak fel a közutakon, ő még mindig a szórakoztatás autóstrádáján szágult. Természetesen szigorúan forgalommal szemben. Hölgyeim és uraim érkezik Trabarna, vagyis Lóránbarnabás. Barnabás! Köszönöm szépen, nagyon megható árértékarányban. Még nem csináltam semmit, de már kaptam egy nagy tapsot. Csak az áfatartalmát kell rátenni, és meg vagyok, De visszaigénylem. De, hát igen, én, én hát szerelők vannak körülöttem, és nem tudom, tehát ez a gázkészülék javítást valaki beleesett már ebből, bedöglött a kazán, és így hívtam egy gázszerelőt. Szombaton kijött, nagyon cuki volt, de ez a morózus ember, ez a... Jó napot kívánok a gáz... Látom, hogy mi a probléma. Mégis mennyi... 40 lesz? Jó van, itt hagyom, de ott lehet föllepni, tudom, tudom, hogyha kell lepatintani, mondom, hogy átbemegyek, megy a csörgés, meg a csattogás, fél óra múlva kinezek, hogy mester, mester, egy szőnyeg alatt, mester esetleg tudjuk, hogy hogy állom, mindjárt kész van, mondom, jó, á, jó van, akkor én megyek innen, kész van, nagyon hallgáltam, mester, mennyivel tartozok? 15 ezer! Te negyvenet mondott magát kedvelem! De nem kell messzire menni, az autómon az ablaktörlő bedöglött, és átvittem az előző, hogy hát ez a probléma, hogy az ablaktörő így az a kicsikét, mint kocka benzin lenne benne, tehát nem működik. Azt mondja, hogy ja megcsináljuk, jaj, semmi gond, gyere vissza délután. délután, visszamegyek, na, kész az ablak, a ja, kész lett, 130 ezer. Mondom, micsoda? Ha kicseréltük rajta a kipufogódobot. dobot. De annak nem volt baja, de volt raktáron, tehát, hogy... Van egy ilyen stiky ennek az egésznek, de például a Gyuri barátom, én is nagyon vagyok a melegfrontokra, ő is, és ő még inkább, hogy van egy ilyen szoftver lassulás nála, és az történt, hogy mondom neki, Gyuri, az én telefonom, próbáltam el lassan mondani, hogy értse, hogy Gyuri, az én telefonom szervízbe van, ma hétfő van, péntekig nem lesz telefonom, nem tudlak hívni, írjál e-mailt, jó? Ja? Jól van, értem. Akkor majd csörgök én. Én jártam futni egy időbe, és akkor mondom, Gyuri, gyere velem futni, mert így pocakból rátfér. Ja jövök. Késett 30 percet, Gyurika. Hol voltál? Lazuhanyoztam. <gül> Futás előtt? Hűjjó, hogy utána már nem lesz rá erőm. Nehéz. A Boráros téren egy néninek segítettem, mert ott van egy ilyen lépcső, rengeteg fölfölött a buszokhoz, és, és akkor látom, hogy néni szórakozik az ekkora nagy cekkerével, próbálja fölpajsszerolni meg, fölvinni, és mondom, csókorm, segíthetek? Persze, itt egy ketségfekvéssel. Fővittem, majd leszakadt a derek, oh, nem kellett volna. Fő segítettem a buszra, és aztán mondja nekem néni, hogy voltám kerekkel, lehetett volna húzni is. Köszönöm szépen. Tehát, hogy nehéz az én életem, de nekem a szomszédaim is. Van nekem egy, hogy mondjam, egy szláv szomszédom, Iván. És Iván, hát hogy mondjam, hát ő egy szláv. Csak hogy hogy kínál egy szláv téged bármivel. Barnyje, ez vagyok én a kontextusban. Barnyje, kérsz vodkat? Nem. Oda jön, közelebb lép, kezébe az üveg, de. És már tölt is. Nincs B-verzió. És van neki egy nagyon-nagyon szép német luxus autója, mondjuk 15 éves, de mindegy, és jött a nyest, és megeved belőle egy ilyen kábeldarabot, nem indult az autó, és így ki volt akadva. Hát te van már második napja itt az autó mellett körözöl, mit csinálsz? Jött nyest, még egy kábel, nem indul autó, én várom nyest! Hát mondom, várjad! Ebben a pillanatban van nekem egy ázsiai szomszédom is, a Fuing, ő megjön. Sziájvá, mi csinál? Varom a nyest. Kicsi fújai még sose hallotta azt a szót, hogy nyest. Elővette a baromi ügyes telefonját, mondta neki, hogy nyest. Az meg lefordította ázsiaira, hogy csinksúsúá. Így meglepődött fénk. Azonnal szólt a feleségnek. Csip, adj a Felesége a harmadikról, csincsos szó a! ezek egy csincsos egy ilyen 40 percet. Hát annyit mondanék, hogy reggelre megfogták a nyestet és megették. Én megpróbálok otthon mindent így rendbe tenni. És a társas ahol lakom, ott van egy ilyen leszlevezető csatorna, ami nem megy a föld alá, ott mindenféle növények nőnek, és az egyik növény úgy döntött, hogy egy ilyen kettős, fél méteres gyökérdarabot így a vízelvezető csatornába beleenged. Ez jó, mert eldugítja, jön föl a víz, ha es, és áztatja a falat. Én azt meg kell csinálni, ember erre nincs. Majd én szóltam az ázsiai szomszédónak, hogy fuíjunk, hogy adják szerszámot, mert neki minden van. Adott egy ilyen ekkora kést, vagy körbe, kivágtam, ő benyúltam egy ilyen kettő méteres Gyökér darabot is kihúztam belőle, fú, itt össze-vissza karmoltam a felkaromat, alkaromat, minden mert turkáltam ebbe a vékony csőbe, de megoldottam, kihúztam a kétméteres gyökeret, a betonra ásóval négyfelé vágtam, kidobtam a kukába, de a kezemet be kellett kötni végig. Két nap múlva megyek egy fesztiválra. bekötött kézzel, fogadnak a biztonsági őrök napszaknak megfelelően köszönnek. Öh. Szia, a rendezvényre jöttem. Elmondják az úti tervet, hogy hova kell menni, honnan kell jönni, merre tud megközelíteni az öltözőt. Öh! Majd kérezzi tőlem a másik biztonságért. Kezeddel mi van? Hát mondom, szíjevertem. Azt mi történt? Hát tudod, egy kétméteres gyökér nagyon rossz helyen volt. Azt öh. mi lett vele? Hát figyelj kirángattam a betorra, kirángattad a betorra puszta kézzel. Nem, nem, egy ilyen ekkora jatagánnal, egy ilyen ekkora recéskéssel. Addig piszkáltam, amíg ki nem jött. Az igen. És aztán mi lett vele? Kihúztam a betorra a gyökeret, ásóval négy felé csaptam, és kuka. Ööö, azt az zeget négy felé vágtad, össze, hogy a kukába, te egy gyerek. Hát igen, mert a az ázsiai szomszédomnak a teakinajoknak dolgozó. Na, ne, ne, ne, ne, ne, figyelj már. Én csak Figyelj már, Barnatá, jó Isten, az ilyeneket nem a kukába dobjuk ki. A kert végébe 70 mélyen ássuk el. Ha, na figyelj tesó, oda több ilyet nem tudunk elásni, mert tele van ilyenekkel 70 centimélyen. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok! Mi sem jellemzőbb népszerűségére és ismertségére, mint hogy annak idején, amikor 30 esztendősen megszerezte a jogosítványát, kinyomtatott egy kis cédulát, és beletette az akkor még kihajtható jogosítványba ezzel a szöveggel, üdvözlöm, művész úr, további jó utat! Állítása szerint ez 10-ből 9 be is jött. Igazoltatáskor a rendőr elvette a jogsiát, meglátta a papírt, felolvasta hangosan, hogy üdvözlöm művész úr további jó utat, mire ő megköszönte és ment tovább. Azért önök megpróbálják utána csinálni. A neve ugyanis egyszer és mindenkorra összefort a nevettetéssel és a magyar kabaréval. Boldogan köszöntöm hát ma este is itt a színpadon Nádas Györgyöt. Szeretettel üdvözlöm a kedves közönséget. Ma este van szilveszter napja. Kenderesi Attila, a rádiókabaré vezetőírója kérte, hogy egy stand-up-féle dolgot írjak a saját számíze szerint. Gondoltam, majd elmondom a jó öregek példáját követve, ez évben mi minden történt, ami nekem kevésbé tetszett? Hát ez az, ami manapság már nem megy. Ma már nem lehet egy szilveszteri sztendapot úgy elkezdeni, hogy azt tették nagy elődeim 40-50 évvel ezelőtt. Ma már nem lehet csendesnek lenni, nem lehet okosnak lenni, ma már a műsor első perceiben fel kell kelteni az érdeklődést, mert különben azonnal tekernek át egy másik csatornára. Olykorban élünk, amikor mindenkinek az ujja rajta van a gombokon. Fekszem otthon a TV képernyője előtt, egyszer csak bejön a szobámba a német szilárd. Ha mondom, szervusz, sisi. Hogy kerülsz ide? Megbocsáss, de én nem hívtalak. Kat, nyomom a gombot tovább, és német azonnal megy, helyette egy csoki reklám jön. Gondolta, milyen furcsa. Ha? Táncoló csokoládék. Három, csakik. csokik. A csokik nem feleltek, akkor feltettem a szemüvegem, és megdöbbenve láttam, hogy csak a Ferencváros csapata focizik. Szóval jön az információ, mit jön? Árad. És ha én egy új esztendő küszöbén meg akarom a közönséggel osztani az információkat, akkor ugyancsak igyekeznem kell, még ha már életem B oldalát is élem, de nekem is áradni kell ontani az információkat. Igen, amikor nagyon maga alatt van az ember, általában gyakran foglalkozik a halál gondolatával is, apropó egy vicc, halál kopogtat az ajtón, férj az ajtót, jó estét, segíthetek? Én vagyok a halál, és az életedért jöttem. Férfi erre hátra szól a feleségének, életem téged keresnek. <tos> Királyhegyi Pál, a nagy tekintéjének örvendő örökifjú író, egyszer még a 60-as években kimondta az életértelmének egyik fontos alkotóelemét. Fiatal mindenki lehet, de öreg nem. Azt hiszem, ez az, ami a reménytelen pillanatokban mindig foglalkoztat, vajon milyen leszek egészen öreggel, egyáltalán leszek-e? És ahogy korosodom, egyre közelebb kerülök a megfejtéshez. Vagyán túl pervers, de milyen lesz a temetésem? Kik lesznek ott a ravatalomnál? Meg az is érdekel, hogy a különböző lapok milyen szalagcímekkel közlik a halálhíremet. Magam valahogy így képzelem. Metropol. Fájdalom humorországban. blik, Kifingott a húgyos. Kiskegyed. Zokognak a nők. Magyar nemzet. Kitüntetése előtt hagyott itt minket. Népszava. Egyel kevesebb belőlük. Story magazin. Csillaghúnyt ki a kabaré egén, élet és irodalom, zúgott a nádas, jött a kaszás. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, de ahogy öregszem, úgy zavarnak egyre inkább olyan dolgok, amiket néhány éve még észesen vettem volna. Például idén is trendi volt, elégedetlennek lenni. Ugyanakkor tegnap olvastam, hogy soha ennyi pénzt nem költöttünk december első napjaiban ajándékokra, mint az idén. Szóval hogy is van ez? Azért sírunk, mert nincs, és közben a soha ennyi nem voltat költjük? Ezt azért nem értem. De se baj, majd a karácsonyfa alatt családtagok megmagyarázzák, miért érte meg ezt, és azt annyiért megvenni, már szeptemberben a kínai piacon. És ne higgyék azt, hogy nekem most rossz a kedvem, csak így 61 karácsony után már bölcsebbnek érzem magam. És azt se gondolják, hogy lepróbálom kopaszítani, vagy profanizálni akarom az emberiség legszebb, legmeghittebb, legszentségesebb ünnepét, nem. Ezen a napon talán tényleg összeborulnak rég nem látott családtagok. Egymásra gondolnak némi magukba fordulással a haragosok, és szeretteinket boldogan csókolhatjuk meg. Csak hát egy humorista mindig a fonák oldalát nézi. Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdigérő hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem találják. Nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, távolban felvonyít valami állat. Az egyik rendőr odafordul a másikhoz. Na, ebből nekem elegem van, a legközelebbi fát kivágjuk. Akár fel van díszítve, akár nincs. Mikor jó fél évszázaddal ezelőtt szegény nagyapám az egész napi díszítés után, mint egy a fa megkoronázásaként, egy létre segítségével fel akarta tenni a csúcsot a helyére, Természetesen a csúcs, a nélkülözhetetlen csúcs, egy szelív a parkettára esett, ezer apró szilánkra törve. Nagyapám nem merte elmondani ezt nagyanyámnak, összeseperte a fa, egykoron koron napokat érte legfontosabb ékét, és mint ha mi sem történt volna, a nagyanyámnak megmutatta az általa, utánozhatatlanul csodásnak vért karácsonyfát. Nagyanyám csak annyit kérdezett halkan, és uh -huh. hol van a tetejéről a csúcs? Nagyapám vett egy mély levegőt, felvette a nagy kabátját, és elindult csúcsért. kén délután fél ötkor. Úgy fél kilenc körül nagyapám hazatért kisé üveges szemekkel, bár piros posgás arccal, széttárt a kezét jelezvén, hogy csúcsot az egész városban nem kapni már ilyenkor, ezzel szemben jól érezhető volt rajta, hogy az éttermek drink részlegei még ez időtált nyitva voltak. Ezután a család elfogyasztotta a hatodszor újra melegített halászlevet, és a szinte szénnéget négett, és én akkor már apró gyermekként konstatáltam a rögvalóságot. Nincs karácsony balhé nélkül. A skót kisfiú megkérdezi az apjától, Papa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? Parketta! Szóval mi kell a népnek balhé? Adrenalin, pörgés, botrány, hangoskodás, hogy odafigyeljenek. Karácsony után, szilveszterkor meg pláne, ez a trendi ma. Az ökölvívás nézése segített megérteni, miért jó ez. Lenyűgözve hallgattam, amint a boxringben a speaker felkonferálja a résztvevőket. Tehát, hölgyeim és uraim, egy megoldás van: a konferenciának is trendinek kell lennie az információk átadásában, mint egy boxgála speakerének. Például a Bartók Rádió műsor közlője emégyen jelenthetné be a soron következő muzikát. Kedves hallgatók! A következő zeneműszerzője Kodály Pávarüpti Zoltán! Vagy a filmet rendezte Jancsó Szegéleggé Vagy! Az elhangzott verset írta Magyvár Adi Disznófejű Nagyú renderné! A kínos csak az, hogy ezek után majd magamat is így kell visszakonferálnom. Aki a közönséget fárasztotta, Nadasső Gyurka! A tűzéjátékok már most durrannak odakin, a pesgők hamarosan pukkannak, a sziszenetek pedig már is sziszennek. Méghozzá szerzőjük Horváth Tibor, jó voltából. E tömény, ám annál szórakoztatóbb műfaj évvégi sziszentői pedig Balsai Móni, Revicki Gábor és Vida Péter. Klímaváltozás. Figyelem! Felveszünk rendkívüli hómunkásokat. Havat mindenki hozzon magával. Színházban. Már harmadszor szólok maguknak. Azonnal fejezzék be a beszélgetést, mert zavarják az előadást. Azt nem hiszem. Miért? Mert mi átszok a darabot. Orvosnál. Nézze, Kovács úr, kielemeztem az EKG görbét, és nincsenek túl jó híreim. Ez a hullám itt például szívritmus zavarra utal, ezek a csúcsok pedig lábon kihordott hátsófali infarktusra. Érti? É értem én, doktor úr, de ez itt nem az én EKG görbém, hanem a maga aláírása. Férjek egymás közt. Nálatok otthon kiviseli a nadrágot? Természetesen én, ha a feleségem kölcsön adja. Szombat este. mi történt már megint, hogy így nézel ki? Hát, én csak betartottam az orvos utasítását. Azt mondom, minden nap igyok meg legalább kettő liter folyadékot. Na, de biztos nem pálinkára gondolt. Honnan tudja? Nem vagyok gondolatolvasó. Takarítók beszélgetnek. Na, most aztán soha többé nem mondhatja rám az uram, hogy nem takarítok rendesen. De miért? Mert tegnap este valaki tévedésből ránk hívta a tekeseket. Azok meg végigmentek az egész lakáson, és minden helyiségben azt kiáltották, hogy tiszta! Illadszerboltban. Jó napot reklamálni szeretnék. Kipróbáltam azt az XXL-es piros dobozos dezodort, de egyrészt retten más másrészt csupa fehér lett tőle a hónaljam. Becserélni nekem? Nem. Miért? Mert az egy poroltó. Nostalgia. Jaj, hát nekem annak idején Gerebje volt a jelem az óviban. Mert az apukám kertész volt. Nekem pedig fakanál. Mert a mamám szakács nő. És neked mi volt a jelen? Boríték. <gül> Jó, miért? Tehát postás volt az apukám. Nem, nőgyógyász. <gül> Első rendezvény. Kedves Aranka, annak ellenére, hogy rögtön az első rendezvunkon felhívtam magát a lakásomra, még mm -hmm. ne higgye, hogy lennének hátsó szándékaim. No, a kedves ilyen maga pedig ne higgye, hogy megúszta ennyivel. Mert nekem viszont vannak. Alvérleti szerződés. Na, még valamit, fiatalember. Igen? Nőt? Nem hozhat fel a lakásba. A franc akarta felhozni, majd feljön lifttel. A pesgőn kívül azért előkerül még egy-más ilyenkor a bár szekrényből. Az itókákat arra felé is kedvelik, ahonnan a most következő fiatalember érkezik, hiszen műsoraiban szinte vég nélkül képes mesélni az etilgyökök rajongóinak mókás történeteit Szikra László! Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit, nyakunkon az új év. Ilyenkor döbben rá az ember, hogy pár óra alatt mekkorát változik a világ, mert ugye szilveszter, éjfél után pár perccel mindenki vidáman, mosogva kíván boldog új évet a másiknak, boldog új évet, boldog új évet, aztán jön a reggel, reggel, délután, ébredés, ugye a boldog új évet mondat végén a felkiáltójel helyett kérdőjel van. Uff. Boldog új évet! Milyen boldog új évet! És ugye ilyenkor a férfi kérő néz a nőre, hogy a hölgyek meg ezzel a hogy nézel ki, te szerencsétlen nézéssel néznek vissza, és a homlokukon a vízszintes ráncok így beparkolnak a két szemöldök közé, függőlegesbe. És ilyenkor próbálja a férfi menteni a menthetőt, hogy ha már rosszul van, legalább az asszony ne haragudjon. Én egyszer így bújtam január elsére az asszonyhoz, mint egy kandúr. Doromboltam is, mert bugyborékolt a gyomrom. Csak hogy mégis ne haragudjon, és így bújtam, hogy mi vagyok én neked? Büdös. És akkor az emberek próbálják másra fogni, hogy nem az ital miatt van, hogy a fasírtot nem kellett volna keverni a lencsével, mert Zoli haverom mondta egyik január 1 hogy azt az utolsó véslét már nem kellett volna megenni. Felesége meg csodálkozva nézett rá, hogy hát Zoli, hát te vegetáriánus vagy. Hát papám nemrég tudta meg, hogy vannak ilyenek, hogy vegetáriánus. Nem, nem eszik hús, nem? Mi? Nem. Hát egy szalonnal csak eszik, az nem hús. Én gyerekkoromban annyiszor láttam papát így kifeküdni a piától, hogy amikor általános iskolában, alsó tagozatban mondat elemzést tanultuk, és a tanítónéni mondta, hogy mit állítunk, én fél évig rávágtam, hogy papát. És papa inna mindig, ha nem lenne időnként vele mama, ugye, a fejkendősi vázgátló, <síns> ugye, otthonkás piazabla, ne <síns> gyább <síns> Mutko mondta papa, hogy én nem értem a nőket. Ez nála azt jelenti, hogy nem érti mamát. Mert ő mondta, hogy akár isznek, akár nem, nekem nagyon átok volt az első. Mondjuk az utolsó is, mert engem még egyszer nem vernek át. <síns> És mama veszekszik vele. Ha már nincs miért veszekedni, akkor az ivás miatt, hogy komolyan mondom, ne igyál már annyit, papa, ne igyál már. Én azt hittem, több eszed van. Ha több eszem lenne, mama, akkor soha nem vettelek volna el feleséget. És akkor mama, jó, van, jó, van, papa, jó, van. Soha többet nem szólok hozzá két percig. Majd úgy áll, mint a pista, hogy két hónapja elhatta a felesége, azt azóta iszik bánatába. No, no, mama. A piszta nem bánatába iszik, hanem örömibe, mert ünnepel. És akkor kérdeztem tőle, hogy papa, tényleg igaz, hogy Pistabácsi elhagyta a felesége? Hát én nem tudom, de szerintem igaz lehet, mert előbb láttam, most nagyon boldognak tűnt. Úgyhogy nem értjük, én se értem a nőket. Hát eleve, hogy gondolkoznak, hát mindig, éjszaka. Nem alszanak, meg gondolkoznak. Hát hölgyeim, én elmondom önöknek, önök. Egy nap alatt többet gondolkoznak azon, hogy mi férfiak mit gondolunk, mint mi férfiak egész életünkben összesen gondolkozunk. <gül> És kérdeznek, hát mi a leggyakoribb három kérdés, amit egy hölgy szájából elhangzik? Hol voltál már megint? itál És a harmadik, ki volt ez a nő, honnan ismered? A pénzségünkben új eladó hölgy van, Julika. Hát Julikának, hogy mondjam, nagyon nagy szíve van. Sőt, két nagyon nagy szíve van, és ez nagyon jól látszik is. Hát két nagy szíve van, meg egy kis polszkia. Úgyhogy, amikor Julika így betuskolja magát a kis polszkiba, akkor mindenki csodálkozik, hogy kis polszkiba, kinyílt a légzsák? hogy Vagy... az se jobb, ha gyalog jön, mert eleve a férfiak ugye bólogatva mennek vele szembe, mert felveszik a ritmust. És papa eddig a kocsmába ment minden reggel, most már megborotválkozik, kiöltözik, és mama kérdezi, "és hova mész? Menek a látványos pékségüvel. Köszönöm szépen, boldog új évet kívánok mindenkinek! A magányos özvegyasszony sétáltatja a görbelábú kövér tacskóját a Dunaparton, mikor elszágult mellette a vizen egy motorcsónak, és az egyik hulláma egy aranyhalat vet a partra. Ha visszadobsz, teljesítem három kívánságodat, mondja az aranyhal. Az özvegyasszony persze visszadobja, majd csorolja is a kívánságait. Legyek ismét fiatal és csinos? Dám! Egy szempillantás alatt dögös leányzóvá változik. Legyek rettenetesen gazdag? Dám! Ott terem egy hatalmas kastély. V most kövér tacskómot Bret Pitté. De! a tacskóból Bret Pitt lesz. A dögös fiatal lányjá lett özvegyasszony, azonnal kézen fogja a Bret Pittet, bevezeti a kastély baldahínos hálószobájába, ledobja a ruháját és magához húzza. Most pedig szeres, Bret Pitt. Erre az előki magától is csak ennyit mond. Szerinted miért vonyítottam annak idején, mikor porázó rángattál el az ivartalanításra? A most következő jelenet szerzője Bálint Endre is igen nagy affinitást mutat az aranyhalas mesék iránt. Ezt bizonyítja a három kívánság című száma, melyet már is előad Csőregábor és Revicki Gábor. Köszönöm, hogy visszadobtál a vízbe, te szegény ember! Teljesítem három kívánságodat. A mi küldetésünk az, hogy az emberek boldogok és elégedettek legyenek. A beszélgetést adat- és személyiségvédelmi okokból rögzítjük, és az uniós előírások megfelelően egy ideig tároljuk. Jaj, de jó. Hármat kérhetek. Bármit kívánhatok. Úgy van, bármit. Jaj az, hogy majdnem bármit, természetesen a jogállamiság kereteit tiszteletben tartva, kívánságod nem sértheti mások személyiségi és személyhez fűződő jogait. Tájékoztatlak továbbá, hogy két kívánságod maradt. Miért csak kettő? Az előbb két hármat mondtál. Igen, de azóta megkérdezted, hogy kívánhatsz-e bármit? ami implicite magában foglalja azt a kívánságodat, hogy tájékoztassanak az ügymenettel kapcsolatos egyes körülményekről. Ennek teljesítése folyamatban van, marad tehát kettő kívánságod. Már ne is haragudj aranyhal, de szemét dolognak tartom, hogy egy kérdésért levonsz egy kívánságot. Nem én hozom a szabályokat, szegény ember. Én csak alkalmazom azokat, de hogy befejezem a tájékoztatásodat, kívánságaid nem tartalmazhatják azt, hogy lehessenek újabb kívánságaid, amiket szintén teljesítenem kéne. Úgyhogy jól gondold meg, mire fordítod az utolsó megmaradt kívánságodat? hogy az utolsó? Még semmit se kértem Dehogy nem! Az imént azt kérted, hogy ne haragudjak Ez a kívánságod is teljesült, hát nem haragszom De én igen, két kívánságom úszott el a semmiért Micsoda a dolog ez? Ez nem kérdés volt, hanem feltkiáltás mm, Ne aggudj, szegény ember! Felkiáltásért természetesen nem vonjuk le az utolsó kívánságodat. Ami küldetésünk az, hogy az emberek boldogok is elégedettek legyenek. Megvan a harmadik kívánságod. És közben gondolkozz el azon is, hogy egytől tízig terjedő skálán hányasra értékelnéd a szolgáltatásainkat. A harmadik kívánságom. Mielőtt azt is elveszíteném, így szól. Legyek olyan gazdag, hogy életem végéig soha ne legyenek anyagi gondjaim. Hi, hey, jaj, jaj, hát ez nem lesz egyszerű dolog. Konkrétan meg kellene jelölnöd a kívánt összeget, és azt, hogy miben szeretnéd aranyban, dollárban, euróban, bitcoinban, részvényben, állampapírban, esetleg <háha> magányugdíjfénztárban. <háha> Figyelmeztetlek azonban, hogy nincs az a vagyon, ami el húzhatna infláció árfolyamváltozás vagy egyéb okok miatt. Kér valami más. Rendben. Akkor legyen világbéke. Jó jaj, jaj, az sem olyan egyszerű, annyi ellentétes érdek feszül egymásnak a világban. Hogy ezt még a mi csodatévő hatalmunk sem képes feloldani jó, kér valami más Jól van Azt kívánom, hogy változtasd a feleségemet Szép fiatal lányját Várj egy pillanatot, utána nézek, hogy mit tehetünk hallod de te szegény ember? Mit is akartál az előbb világ békét? Amikor ő lép színpadra, akkor ezernyi gondolata úgy röppenszana szét a teremben, ahogyan a felajzott pillangók áradnak ki a rovarász gyűjtődobozából. Gyanítjuk, most sem lesz ez másképp, hiszen szóba kerülnek az osztrák sogorok, Ilonkanéni, a gyereknevelés, a mesterséges intelligencia, a foci, sőt, akár maga a Mikulás is, vagy valami teljesen más. Nála ezt soha nem lehet előre tudni. Egy biztos, most ő jön, és mi pont ez és pont így szeretjük Tóth-Edut! Szia, szia, Kívánok! Képzhetek el, hogy a gyerek most már begyenek e bombáz, hogy fejtörőket talál ki nekem. Mondja nekem, hogy apa, hogyha a szabasztalai Dominik elé odalaksz nyolc labdát, és abból elrug valamennyit, akkor mennyi marad? A <Szorítan> <Szorítan> ah, bubus, mennyi rug el. Igen, apa, ez egy nehéz feladvány, úgyhogy még egyszer mondom. Nyolc labda, Dominik, elrúg valamennyit. Mondom, de mennyit rúg el? Azt nem tudom neked megmondani. De mondom, akkor olyan tudom megmondani a véledményt? Apa, mondtam, hogy nehéz és egy nyolc éves rálok szemben, életem le nagy nagy ez, hogy van egy 8 éves fiam, 8 éves vagyok apuka, hát ez melós. Mi kell ahhoz, hogy jó szülő legyél? Türelem kell, követkeletesség, empátia, a csodát. szanax megkonyak. meg konyak. <rýz> <rýz> és amikor a gyerek mindig eljön velem, amikor megyek hosszú utazások, akkor elkísér engem, tudom, amikor apa iszik egy sört, akkor neki is kell egy forró csoki. És amikor jövünk azzal, akkor mindig hát a véde egy kicsit így <rýz> megemelkedik a gyereknek. <rýz> Mint a az egy inna ilyen De a Mikulással lenne a problémák most, értve lenne a kívás, hogy ezt a Mikulás dolgot neki elmagyarázzam, mert hát kérdezte, hogy apa, hogy lehetséges az, hogy egész éjszaka fenn vagyok, és mégis el láttam a Mikulást? Mondom, mert szégyelős. Apa, ha valaki szégyelős, minek meg Mikulástak? És nekem is ez volt, hogy ott ültem, emlékszem, 8 évesen, vártam a Jézuskát hozza a karácsonyfát, és mindjártam kimentem pisilni, hopp, akkor ött a Jézuska. <gül> és ez olyan nehéz neki átadni. Nem tudom, hogy a szülőknek mennyire kívás, ez az elindulás, nekem óriási nagy kívás elindulni, odaérni. Ugye, hogy a gyerekek, nincs időérzékük, és az, hogy nekem sem. Hát így... <gül> az oldalban. vagy az van, hogy teregem centiken múlik, meg más percek, meg odérek valóval, és akkor így, mint a Forma 1-es pilóták, így betolom a gyereket. Vagy az van, hogy ráérek, akkor meg úgy nagyon ráérek, és akkor ott kicsit a dadúsinikkel flörtölgetek, meg domágatok így a gyerekekkel, és akkor így mondja az óvónő, hogy apuka, befejezte a búcsúzkodást, lassan ebédelnénk. És a gyerek ilyen nagyon keményen aratnofóbiás, retteg a pókoktól, de nagyon durva, de a pókat meg már retteg, mondom, Bubu, hogy fogsz oda menni a lányokhoz? Könyörögöm, hogyha egy póktól félsz, hogy mész oda egy lányhoz, hogy elhívd randira? Gyerek, hát oda meghozzá, hogy szia, te is félsz a pókoktól? Szóval ilyen a gyerek, de mindenki azt mondja, hogy egy férjes feleség, nevelünk gyerekeket, hogy legyen egy szigetünk, nekünk van egy szigetünk a feleségemmel, úgy hívják, hogy Csepel. <síl> És hát tulajdonképpen így jó a házasság. Valaki még nő is rajtam kívül, valaki. Igaz, hogy fantasztikus. Csak szuper latív tudok a házasságra beszélni, nézz nám, hogy milyen boldog vagyok. <síl> voltunk a feleségemmel, kettesben elmentünk nyaralni, jöttek a gyerekek is, és, és vírus benyeltem, és 14 kilót fogytam, zugott a fejem, meg és mondta a doki, hogy sajnos ez a vírus meg de támadni a beszéd központomat. A mi met? A, a... a beszéd központomat, hogy az minek? vírus elszak, hogy megtanom, hogy az én beszéd központomat, voltam. És mondjam, ég egy ház, mindegy felgyújtani? Egy... Voltunk a pécsi barátaimmal sielni, én értem, ez volt a csak nem volt hó, és akkor volt egy panzió, egész panzióban volt, tudom, ilyen 50 szoba, és volt egy osztrák család, meg mi. És úgy kezdtük, hogy meghúztuk az osztrák család kocsiját, volt egy kis mikrobusz, meg mi, és meredtük, hogy sorry, meg hogy izé, mi a magyarok, és itt a telefonszám, és akkor a föl, kilőtt, hogy elfújta a szél a tetét, meg belül a telefonom. Egy... De nem tudom miért, de egymás mellett laktunk. És kicsit így becsíptünk, egy éjszaka, és valami három óra 20 perckor felkeltem, nagyon kellett pisilnem. És nem a fürdőszalmban mentem bennem, volt egy ajtó, és az ajtón így és sajnos átmentem az ő szobájukba. És néztem, hogy úristen, milyen Ausztriában ilyen panziók vannak, hogy ilyen szép vécék vannak. Elkezdtem pisilni, és nézek hátra, és mint egy ilyen vígátékban, ott ilyen megrettent osztrák család. De ilyen anyuka, apuka, két gyerek, figyeljek ilyen ekkora szemekkel, ilyen... Nem tudom, hogy egy osztrák család. Egy reakciója, reakciója, Csuldigum. És akkor búcsúzom, még annyi, hogy egy nagyon frisztori, westframe voltam, ültem a sörkertbe a kedvenc barátaimmal, vannak olyan westframe barátaim, akik már 14 éve életemisták vesztrémben. <gül> Jó hely! <gül> és van két westframe akik kivettek a haszkóvó lakótelepben egy albéletet, egy 91 éves nénitől. 91 éves néni kiadta a lakást a srácoknak, négy és fél hónap után a nénike elfelejtette, hogy kiadta a lakást. <gül> És végig így rájuk csodálkozik, hogy Sziasztok, ti kik vagytok? <gül> és a két csibész kitalálta, hogy beadják hogy ők az onokái. <gül> Köszönöm szépen! Mondok új sziasztok! Az újéva nagy fogadalmak ideje is. Sokan fogadják meg, hogy lefogynak, vagy épp ellenkezőleg meghíznak, elhagyják káros szokásaikat, spórolni fognak, és ahogy ez már lenni szokott, általában túlvállalják magukat. Így maradnak a fogadalmak csupán szavak. Össze is gyűjtöttem néhány ismertségünk számára pár olyan újévi fogadalmat, amit nekik mindenképpen el kellene kerülniük, mert esetükben betarthatatlanok. Például Fekete pákó, jóvóra helyesen kimondom, hogy a koroshegyi volt hidat ontozóások. Vagy Gáspár győző, Körtiszel ünneplem meg a születéstapomat, more újpestem. Lakzilajcsi, indítom a dáridót az MVM támogatásával. Kiszelt tünde, elhozom az irodalmi nobel díjat a naptárammal. Ez persze csak a képzelt kóstoló. Mindjárt többet is megtudhatunk sok egyéb mellett az újévi fogadalmakról is, Bellus Pistitől. Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Hát igen, év van, ilyenkor az ember számot vett, hogy az új évben mi az, ami teljesült, mi az, ami nem, ugye a fogadalmakból. Én megmondom őszintén, hogy a 2016-osnál járok most, mert kicsit így göngyölgetem, és azt vettem észre, hogy ilyen fogadalmak vannak többnyire, ez a legnépszerűbb. A fogyás, a helyes étkezés, ugye mindegyiket csak hétfőn lehet kezdeni. Tehát én még olyat nem hallottam, hogy figyelj, én csütörtöktől semmit nem eszek, hallod, és péntek reggel le megyek a konditerembe, nem. Tehát minden csak hétfőn kezdhet. Vagy ugye van ez a száraz november, hihetetlen. Tehát az emberek teljesen meg vannak Én száraz november alatt csak száraz bort ittam, Tehát ennyit tudtam választani. Viszont volt olyan haverom, aki hú, semmi, nulla, zéro, ugye? Aztán jött a nedves december, ugye a folyós január, a tömény február, tehát ugye mindent behozott. Vagy vannak ilyen fogadalmak, hogy az már kicsit ilyen ezoterikus, hogy meg kell próbálni nemet mondani. Mert ugye az ember mindig igen mond, azt mondják, akkor az igen egy idő után ilyen nagyon halváj lesz, meg kell tanulni nemet mondani. És van, amikor egyszerű, mert ugye amikor a rendőr megkérdezi, hogy István tudja, miért állítottam, meg hát nyilván azt mondom, hogy nem, hát azt nem tudom. De amikor így a párod azt mondja, hogy figyelme, szerinted is fogytam egy kicsit, és hát itt, ha nemet mondasz azt meghaltál. Tehát itt nem... Vagy mikor mondja, hogy szerinted is a szomszéd dancikának nagy a feneke? Hát ugye, arra sem mondhatod, hogy nem, mert ott is véged van, hogy oda kell figyelni erre. Mi van még? Ugye azt szokták az emberek, hogy jövőre sok én idő utazni fogok állandóan. De ez se jó mindenkinek. Tehát az én párom Újpesten lakik, Töröbbállinton dolgozik. Tehát az egy a két és fél három óra naponta kocsiba és Ugye így mondanám neki pénteken, hogy elmenjünk egy kicsit kocsikázni mert Szerintem végem lenne. De ugye a nyaralás az egy másik történet. Oda az ember szívesen megy. Én jó sok évvel ezelőtt voltam Horvátországban. Négycsillagos szálloda. Mikor megérkeztünk, akkor néztem, hogy hát itt a negyedik csillagot azt egy bácsi tartja létre, mert. vagy az volt, hogy ilyen töréstesten kapott az épület négy csillagot, mert, fú, le volt nagyon lakva, és félpanziós ellátás volt, ugye reggeli vacsora. És hát reggel, mikor az ember lemegy a reggelire, azért látja rögtön, hogy vannak magyarok. Mert ki vannak téve a kaják, és ugye mindegyik elé oda van téve egy kis tábla, hogy mi az, amit majd fogsz választani, és mikor odaérsz, hogy mit tudom én, Prága és Ronka a sárga akkor csak a tábla van ott. És így nézelőc és a sarokban meglátod új gazdagikat. Az egészet elviszik úgy, hogy van tálcával együtt, úgy, hogy nem volt szerencsés, de ugye pont emiatt délben mindig valami étterembe mentünk, és egy alkalommal megbeszéltük, hogy mikor kihozza a pincér a kaját, mindenki más nyelven fogja megköszönni. És tényleg hozza a pincér, szépen rakja le a tányérokat, és akkor ugye jött egy ilyen thank you, volt egy dunkesőn, volt egy merci beaucoup, én meg így tudtam mondani, hogy zsamó tesó. És... Csáv úgy rám nézett, azt, hogy a jó étvágyat kívánok. Egyből vágta, hogy honnan jöttem. Azt is megfogadtam tavaly, hogy idén nem fogok több gyakori kérdések oldalt nézegetni, de ezt a fogadalmamat nem tartottam be. Olyan nem, hogy hoztam megint egy párat, mert nekem ez ilyen hagyomány, már régóta szoktam hozni néhány ilyen érdekes gyakori kérdést, például, hogyha mágnest eszek, akkor vonzó leszek. A kék kupakos és a rózsaszín kupakos ásványvíz között mi a különbség? És hogy ott van válasz is, a kék, a férfi, a rózsaszín meg a női víz. Tehát ott is gond van, aki válaszol. A vegetáriánusok ehetnek húsevő növényt? Erre nem tudom a választ. Illetve a legjobb, mi volt a neve a Titanicban annak a hajónak, ami a film végén elsüllyedt? Biztos nem az ebegény motoros, tehát és akkor nézzük, hogy 2024-re milyen fogadalmakat szeretnék majd véghez vinni. Fogok venni egy új tévét magamnak, mert ami most van abban, soha sincs semmi jó. Idén sem fogom megmászni a ezt ugye biztos, hogy be fogom tartani. Azért... Minden reggel végzek majd felülést, egyet mindenképpen, miközben kikelek az ágyból. Tehát ezt... Ez garantáltan tudom vállalni. Illetve megfogadom, hogy nem nézek se horrorfilmet, se pornót. Művészfilmekre fogok fókuszálni, amikben van gyilkolás vagy szex. Tehát... Jövőre többet fogok olvasni. Ennek érdekében a Netflixen minden filmet feliratkozva fogok nézni. Köszönöm szépen boldog évet kívánok mindenkinek! Egy újkori hídember következik, hölgyeim és uraim, hiszen mióta csak feltűnt a magyar humor humorpalettán, azóta igyekszik átjárást teremteni a látó és a látásokat elveszített emberek között, miután ő maga is ez utóbbiak csoportjába tartozik. Mindez pedig annyira szórakoztatóan is olyan természetes közvetlenséggel teszi, ahogy a ma este az év utolsó napján is. Persze, az ő életében is akadnak kisebb-nagyobb férresiklások, amelyekről már is beszámol nekünk. Súlyok, Péter! Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha már Vida úr fölvetette ezt, hogy ugye vannak kisebb-nagyobb férresiklások, akkor a mostani mondani valót is megpróbálnám egy történet köré felépíteni, felfűzni, én tömegközlekedéssel közlekedem, ezt nagyon sokszor elszoktam mondani, és egy ideje van egy olyan szolgáltatása a vasútnak, hogy a telefonos applikációban, amikor kinézed azt, hogy hova szeretnél eljutni, megmutatja a vágány számot, és a pályaudvaron ez nagyon hasznos, főleg mióta a keleti pályaudvar telerakták vezetősávokkal, és tényleg hasznosak, kivéve mikor szembe jön rajta a szippantós targonca. Na hát mentem vidékre, egészen konkrétan gödöllő irányába, és megnéztem a telefonon, hogy két kategóriája létezik ennek a kiírásnak. Van egy ilyen, hogy tervezett indulási vágány, és amikor már betolják fizikailag a szerelvényt, akkor van a tényleges indulási vágány. Metrón megnéztem, oda volt írva, tervezett indulási vágány szám nyolcadik, volt még 23 percem az indulásig, mondom nagyszerű, Szaladtam föl, rutinból megy már a pályaudvar, megfelelő vezetősávon elvágtázom a nyolcadik vágányig, áll benne egy vonat, ez a csillivili alacsony padlósban nagyszerű ilyenek szoktak arra járni. Ajtót kinyitottam, fölszállok, töküres. Ugye azt azért érzi az ember, tehát, hogy nincsenek körötte, nem vakaróznak, nincsen pakolászás, nem tudom én. Elvackoltam, mondom, van még 23 percem nagyjából az indulási, vagy 22. Előszedtem a telefont biztos, ami biztos még rá kellene néznem azért, hogy átalakul-e aktuális indulási vágányszám. Ebben a pillanatban a szerelvény megmozdult. Megnéztem az órát, és mivel sokat közlekedem, én pontosan tudtam, hogy 9 óra 9 perckor a Tel aviv New Yorkig terjedő zsidó keresztény kultúrkör egyetlen szárazföldön elérhető nagyvárosába sem indul a Budapest-keleti pályaudvarról vonat. Hova bánadba megyünk? Ugye, mit lehet ilyenkor csinálni? Van, akkor szoktam az ajtóhoz, megnyomtam a jelzőgombot, mondom, hát ha meglepődik a vezető, hogy ide akar szállni a következő állomásnál, bár még azt se tudjuk, hogy mi az, vártam, hogy esetleg az automatika ilyenkor bemondja, hogy nem tudom én, üdvözöljük a szólnokra közlekedő járaton, vagy valami, semmilyen nem történt, reakció sem volt arra, hogy megnyomtam a gombot, meg mondom, akkor marad még egy vészhívó, az van az ajtó fölött, nem történt semmi. És ugye, ilyenkor az ember kihez tud fordulni, Előkerestem a központi ügyfélszolgálatnak a telefonszámát, felhívtam. Jó napot kívánok! Egy érdekes kérdéskörrel keresem önöket. Érdeklődnék, hogy a mai napon 9 óra 9 perckor a Keleti Pályaudvar 8-as vágányáról hova indult vonat. Ön hogy se hova? Mondom, ezt kétlem, mert hogy én itt ülök rajta, és ez mozog. Mi? Az a fölmaradt? Dehogy maradtam, fölszálltam. Tehát, hogy azért ne keverjük. Rögtön pánikba esett, és ugye mit csinál az ember, ha pánikba esik? Azt mondja, őrizze meg a nyugalmát, őrizze meg a nyugalmát, figyel, telefonálok. Nyugodtan én is azt csináltam, tehát most igazából. Na, mondta, hogy addig zenét fogok hallani, mondta, hogy teljes az összkomfort, tehát, hogy tényleg nem. Fűtés, étel, ital, a mosdó lehetőség, muzsika, tulajdonképpen már kezdett mindegy, lenni, hogy hova megyünk. Közben viszont a szerelvény fogta magát, megállt. Hát mondom, azért nem volt egy nagy utazás. Akármi is történt, oda baktattam, megnyomtam az egyik oldali ajtónyitó ajtó kinyílt. Ah, patent. Kidugtam a botomat, meg a fejem? Ah, hát, ha valakinek egy tükörből feltűnik, hogy a bolt fej kifelé, nem, ilyen nem történt. Egyszer csak vissza is vette az ügyintéző. Mondta, hogy megtaláltak -e engem, mondom, hogy én ezt még nem érzem, de biztos, így van. Maradjak nyugodtan, küld egy vasúttört. Megint felhívta a figyelmemet arra, hogy őrizzem meg a nyugalmamat. Mondtam, hogy egyelőre kettőn közül önveszítette el, én úgy érzem, tehát, hogy. Ezzel nincsen gond. ott az ajtó mellett, mondom, majd előbb-utóbb valaki észrevesz, kinyílt lentről az ajtó, egy aranyos fiatalemberrel szól jó napot, hát maga fönnmaradt a vonatom, mondom, már maga is kezdi. <gül> Na, nem, nem maradtam, felszálltam. Nem ugyanaz, nagy a különbség. Az egyik az tudatos mozgást feltételez, a másik viszont egy passzív cselekvés. De mondom, akkor hadd kérdezzem meg, hogy a vasútőrhöz van szerencsém. Szerintem szóval nem én a mozdonyvezető vagyok. Ám a magát nem sikerült elérnem percek óta. Azt mind mindegy, ha már így találkoztunk, akkor elkísérem egy darabot. Ne haragudjam, ez mit jelent ebben a kontextusban? De az első váltófejig, és akkor onnétól már így elenged, mert magának dolga van, és oldjam meg magam. Mégis a sínszálak bevezetnek, valahova mindenféleképpen, csak azt gondolom, hogy hosszabb fennakadás lesz ebben az esetben, Nem mindegy, elindult velem befelé, és akkor jött szembe a vasútőr, aki szintén messziről elkezdett kiabálni, hogy jöjjön nyugodtan, ne ennyire idegesnek tűnök. Ő megőrizte a nyugalmát. Idén azért láttunk decemberben végre havat, hosszú-hosszú idő után, meg volt némi fagy is, és jó pár évvel ezelőtt, a 20. kerületben kint szorultam este, vagy hát mi nem gondoltam még, hogy kint szorultam, 22 óra 35-kor odaértem egy buszmegállóba, ugye akkor még nem volt divat az applikáció, a táblával egyedül nem megyek sokra, bár most már erre is vannak nagyon jó technológiák, fölhívtam a BKV telefonos ügyfélszolgálatát, menetrendi menüpont, kiválasztotta és mondta: jó napot kívánok, vagy inkább most már jó estét. Érdeklődni szeretnék, hogy a következő 99-es járat ehhez és ehhez a megállóhoz mikor érkezik. Mondták, hogy 4 óra 53-kor. 22.35 van és tél. Ez egy rossz összeállítás. Néze, itt vagyok a m 5 viszonylag közel, valahol ugye a puszta közepén, minimál helyismerettel, Ön mi mit csináljak? Jött a válasz zsigerbe, legyen ügyes és kreatív. Szóval ezt a két gondolatot szeretném akkor a következő évre kívánni mindenkinek, hogy lehetőség szerint mindenki őrizze meg a nyugalmát, és legyen ügyes és kreatív. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha remélem nem lesz gond. Mert utánunk ugye rögtön jön az évfél, aztán Novák Katalin köztársasági elnök asszony új évi köszöntője. Nem tudom kérdezem közben a kollégáktól mit gondolnak, jelezzük a Sándor Palotának, hogy lesz kis csúszás, vagy beleférünk még 2023-ba. Csak azért feszegetem a kérdést, mert átadnám a színpadot Hajdu Balázsnak. Nagyon szépen köszönöm, jó estét kívánok! Mindenkit üdvözlök, egy fie idő van most. Esik a hó, néha az eső, meg hideg van. Aztán van, hogy nem esik semmi, meg meleg van. Akkor is azt mondjuk, hogy elég hülye idő van. Szóval leszögezhetjük, hogy általában elég hülye idő van. És ilyenkor bizony könnyen álmosak leszünk. Ha álmosak, akkor ingerültek. Ne adja Isten, még közben esetleg éhesek is vagyunk. Leszünk még ingerültebbek, Aztán a legrosszabb, hogyha jön valami manusz, vagy manus, nem tudom már. Aztán felhívja a figyelmet arra, hogy én most ingerült vagyok, és akkor nagyon nehéz neki elmagyaráznom, hogy igazából nem vagyok ingerült, csak elég fura most az idő. És... Ha én ingerült vagyok, egyébként szoktam, csak nem látszik rajtam. De legutóbb például elmentem az erdőbe, aztán össze-vissza mentem. Annyira ingerült voltam, hogy az se érdekelt, hogy nem látok, csak mentem előre. Aztán vége az lett, hogy sáros lettem, meg büdös. Szokták mondani, hogy büdösség ellen meg amúgy is, hogy emberek így beszokták magukat fújni, sprével talán. És volt, hogy én is befújtam, mert láttam, hogy más is befújja, és akkor megdicsődték, hogy milyen jó illatom van, de mondtam neki, hogy ez nem az én illatom. Pont, hogy azt nem érzed emiatt sajnos. Egyébként lehet, hogy jó, most nem akarok ezzel vitatkozni, de hogy én ugye nem érzem annyira tisztem, mint az érezni, aki akkor szagol meg, mikor éppen nem vagyok befújva. Ami azért elég gyakori. Például az erdőben sem voltam befújva, csak nem volt ott senki. Tud segíteni, hogyha ingerültek vagyunk, ha van macskája valakinek. Itt valaki már mondta is, hogy van, de nincs itt. De tényleg azzal oda lehet bújni hozzá, vagy ha nem engedi, akkor meg kell válni, hogy ő bújjon oda hozzánk. Aztán előbb-utóbb bújást tesz a vége. És nagyon jó a macskában, hogy nem kell levinni. Mert nekem kutyám van, és hogy neon beletrafáltam, mert a legtöbb házi kedvencet nem kell levinni. Mondjuk a halat se kell levinni. Gekkót se kell, teknőseit mondja valaki, bárnál azért levinném egyszer nagypapát se kell levinni. Tehát tényleg nagyon sok lehetőség van. Ami még nekem nagyon tetszett 2023-ban, az az a gondolat, hogy ne másokhoz mérd magadat, hanem mindig magadhoz mérd magadat. Ami egy elég fura gondolat, de teljesen logikus, mert ha másokhoz mérnénk magunkat, tehát 8 milliárdon élünk, az nagyon sok idő elmenne vele. Most sokkal egyszerűbb amúgy is, hogy én mondjuk 182 cm voltam tegnap, és akkor ahhoz mértem ma is. Aztán ugyanannyi vagyok, szentem holnap is ennyi leszek, és akkor békesség van, nem veszek össze. Most, hogyha tilatilához tillához mérném magam, aki 190, hát akkor egyből hülyén érezném magam, hogy sose fogom utolélni. Persze ott van Messihez ismérhetném magam, aki 170 centiméter, de hát ő meg ugye kiváló focista, nem véletlenül igaz volt -e a baszróna, már egészen kiskorában, Argentínába, hiszen tudták, hogy kicsi, ő egy könnyen szállítható focista. Kevesebb meszkel neki majd, turista utazhat, lesz helye biztosan. Nem tetszett, mikor egyszer egy interjúban kérdezték Messzit, hogy melyik a legszebb gólja, és azt mondta, hogy nem tudom. Kérdeztek volna engem, én tudom, hogy nekem melyik a legszebb gólom. Mondjuk olyan nagy választék nincsen, de hogy a Szeged ellen játszottunk ifjúsági mérkőzést, és egy beadás volt, és elég erősen rúgta be a csapattársam, és olyan hülyén ugrottam fel véletlenül jó ütemben, hogy a fejemről a hosszú felsőbe bement a hálóba a labda, méghozzá jó oldalról, tehát gól. Jó. És akkor onnantól kezdve az ellenfél is ugdolóztak, hogy ne hagyjanak fejelni engem ők. Én meg délök nem mondtam meg nekik, hogy én amúgy nem akarok fejelni. És akkor fogtak végig. Én igazából azóta se fejeltem szerintem. Most is jöttem a villamosra, utaztam három megállót, eszembe besőtt az, hogy én most fejelek egyet. A hátralévő részben még az ajándékokról akarok egy kicsit beszélni, mert nagyon sokféle lehetőségünk van. Apukámat nagyon nehéz meglepni, őt egyszerűen nem érdekli az ajándék. Karácsonykor nézzük egy kicsit a fát, megváljuk, míg elalszik, és akkor éjjel ráhúzzuk a lábára azoknit. Ez az egyetlen módja, hogy ő kapjon valamit tőlünk. Akkor nővéremtől egyszer befűttekről szóló könyvet kaptam németül, amin eléggé meglepődtem, mert se a befőttek nem érdekelnek, se németül, nem tudok. Megkérdeztem tőle, hogy miért pont ezt az ajándékot választotta, azt mondta, hogy amikor meglátta a könyvesboltban, akkor éppen rám gondolt. Persze mondtam neki, hogy máskor ilyen helyzetben gondoljon valaki másra. De nővérem is egy fura ember. Például a gyerekkoromban emlékszem, hogy éjjel átjött hozzám a szobájából álmában. Így tökkeltem, megkérdeztem, hogy te meg mit keresel itt. Azt mondta, hogy nem tudom, és visszament a szobájába. És nem olyan jó, hogy ez nem vált szokás mert ő most Szegeden lakik, én meg Budapesten élek és nagyon fárasztó lenne oda-vissza neki éjjel megjárni ezt a kört. Köszönöm szépen a figyelmet, buék. Annál jobban szerintem nem lehet közlekedési rendőrrel kiszúrni, mint azzal, hogyha a felettese elzavarja egy vasútvonal mellé trafipaxozni, hogy addig álljon ott, amíg gyorshajtáson nem ér egy vonatot. A MÁV idén minden bizony a saját lassúsági rekordjait is megdönthette, kezdődött azzal, hogy a felújítások, illetve a résmentes összehangoltság hiányában hatszor kellett annak le- és fel, illetve átszállnia, aki szeptember végén arra adta volna a fejét, hogy szombathelyről Budapestre utazzon. Na de szegény máv még az ág is húzza, főleg ha kopár, hiszen októberben őszkapitány csapott oda neki, több mint egy órás késést gyűjtöttek be a vonatok, Vác és Balassa gyarmat között a sínekre hullott, nem poén, ez nem a képzelet szüleménye, tehát a sínekre hullott fallevelek miatt. Hát én már előre rettegek a tavasztól, mi lesz, ha kikelnek a rovarok a petékből, és olyan erővel csapódnak a mozdonyok szélvédőinek, hogy jó, ha nem kezdenek el tolatni! E körülmények között persze a kalauzoknak sincs könnyű dolguk, pont ahogy kiderül, Ürmös zsolt most következő jelenetéből, melyet már is prezentálnak csújaimre, Revicki Gábor és a hangos bemondóként is, Aranymedve, Kagyló, Leopárd, Sas, Díra, esélyes vidapíter <tos> Figyelem, figyelem, tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a kettes vágányra szerelvény érkezik, majd valamikor Figyelj már, mióta veszteglünk itt? Hát legalább két órája És mikor indulunk tovább? Azt mondták, hogy öt órakor De már nyolc óra van Akkor lehet, hogy holnap ötre gondoltam hmm. Téged nem zavar ez a sok késés? Engem nem Nekem már óvodában is lajhár volt a jelen. Mondjuk azt sejtettem. Mivel? Hát, hogy dolgozol. Olyan lassan kezeled a jegyeket, hogy mire kilukasztod, a papíron eltűnik a festék. Én mondjuk igyekszem az utasokat felkészíteni, hogy kicsit hosszabb lesz az út. Azt hogy csinálod? Nem azt kérdezem meg tőlük, hogy van-e jegyük meg bérletük, hanem hogy hoztak e magukkal három napi idegélelmet. Te hogy rázod le őket? Hát elején elszaladtam, de mindig utolértek De most van egy jó módszerem Oposszumozás Na, no, az meg milyen? Megharapod őket? Francokat? Ahogy megáll a szerelvény, halottnak tettetem magam Uuu, uh, te zseni vagy Jó, hát mondjuk résen kell lenni Egyszer, amikor már négy órája várokoztunk a nyílt pályán egy szántóföld mellett az utasok majdnem eltemettek. Ha nem kapunk zöldjelzést, most nem vagyok itt. Én általában a kapcsoló zárom be magamat. Csak rohadt szűk, ott a hely. Képzeld, egyszer a főkapcsoló beszorult a farpofáim közé, és rövidre is zártam a teljes szerelvé. Figyelem, figyelem, tájékoztatjuk az utazók közönséget Hogy a Miskolc, Füzesabój, Szeged, Klagenfurt, Debrecen, Sopron, Moszkva, Tokió felől érkező Menetrendszerinti járatunk valószínűleg kubára eltévedt. Te és most miért állunk? Ha, szerintem megszokásból Engem tudod, mi zavar rohadtul? Ha el is indulunk, olyan lassan döcögünk, hogy a múltkor megelőzött egy nyugdíjas kiránduló csoport. De gyalog! Hát tudnak azok sietni, ha akció van az ósönbe? Felgyorsult a világ! Figyelem, figyelem, tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a nagy Kanizsáról érkező Intercity Pótló, Gyorsvonat Pótló, Személyvonat Pótló, Autóbusz Pótló, Lovaskocsi Pótló, Kerékpár Pótló, Kézi Hajtányok, Vágányfelújítás miatt bizonytalan ideig nem közlekednek. Nem szabad hazavinni a munkát. Hétvégén is rakodalomban voltunk. Ozt, amikor jött éjfél után a vonatozás, hogy megy a gőzös, megy a A mozdony vezető Pisti megállt a terem közepén, hogy ay ay! <tos> úgy látom, jönnek az utasok! Tiprízzünk! Figyelj már! Beférek melléd a kapcsolószekrénybe! Persze! Na, akkor saladjunk, mert úgy látom, mindjárt ide érnek! Akkor induljunk, mert hív a vasút! Állam ár! Hölgyeim és uraim, érkezik a szomszédnéni produkciós iroda, vagyis Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs. Eltelt egy év... Sok mindent tanultunk, Például a feleségem megtanított engem úszni. Azt mondta, nagyon egyszerű, csak ezt kell csináld a kezeddel, ezt kell csináld a lábaddal. Mondtam, hogy nagyon jó, eddig csak a szárazföldön mondtad, meg mit csináljuk, most meg vízbe is. Azt már nem kell félni, mert minden vízbe mártott test, a súlyából annyit veszte, amennyi az általa kiszorított visú, és ezt mindenki tudja. Na, a víz a komjárd júszodába ezt nem tudta. Azt mondják, van kemény víz és lágyvíz. Na, a víz a komjárd ez hülye. Komolyan, a víz rengeteg dologra képes. Képes három halmaz állapotban létezni, ionizálni, áramot generálni, megtörni a fényt, szivárványra bontani. Na a víz a komjád jusszadába annyit tudott, hogy befolyt a számba. <gül> És a feleségemnek a következő tanácsa volt erre, Köpt ki. Ott állt a medence szélén és instruált jeleneket mondott, hogy feküdj fel a vízre. A fekszem, csak kifolyik a lólam. Ön legyél laza, legyél te laza, én laza vagyok. A parton én is az lennék. És hát szerintem nem szeret annyira, mert csak óra végén mondta el, hogy hasznosabb, hogyha akkor veszek levegőt, amikor a víz fölött vagyok. Úgyhogy írtam az uszodának, hogy nincs ilyen profi úszásoktatás, és mondták, hogy persze, hogy van, van csoportos óra, magánóra, mondtam, szuper, akkor csoportos óra jövök, szeretem az embereket, megérkezem, hát Tibi bácsi az úszásoktatást végző ember, ilyen kikerekedett szemmel vár, azt mondja, hogy nekem habok vagy művész és én rühellem, ha engem leművész aznak, mert utána mindig valami rossz dolog történik, kérdelem, mi van? Művész úr, lehetne, hogy önnek csak ma csoportos óra helyett magánórát tartsak. Kérem, csak azért, mert a tévébe szereplek? Nem, csak azért, mert a többiek hét évesek. De mondtam, ha már... ha már itt vagyok, azért az első órára hát részt vennék a hét évesekkel. Sok mindent lehet tanulni a hét évesektől. Például nem szabad belepisülni a medencébe. Meg nem szabad inni belőle. Vagy ha feltétlenül akarod, nem ebbe a sorrendbe. És Tibi bácsi mondta a hét éveseknek, hogy bárki fuldoglik, nem kell félni, mert Tibi bácsi kimenti, kivéve Ferencet. Azért, mert cseszekedtem az előbb? Nem, azért, én leér leír a lábad. És szaunázni nem sikerült megtanítania engem. Négy másodpercet bírom a szaunába, megmutatom, hogy szaunázom. Ajtó, szevasztok! Egy, kettő, három, négy, szevasztok! És összeismerkedtem az uszadában recepciósra, és azt mondja nekem, hogy figyelj, figyelj, te ilyen humorista vagy, mondom, igen. Ha figyelj, elmeslek egy sztorit, elmondhatott színpadon, mondom, jó, jár ide egy olyan hülye, mondom, igen. Szóval annyira hülye, hogy leúszza a medencét, mondom, igen. És mielőtt hazamenne, igen, bemegy a saunába köszönni. azt szerintem nem hülye, csak udvarjas... És hát szaunázásról csak egy annyit még, hogy nem tudom, szaunáztatok-e valaha Ausztriába, senkinek nem ajánlom. Nem tudom, tudjátok-e, Ausztriában mesztelenű szaunáznak. Én nem tudtam, bementem egy ilyen kicsi gatyába, négy mesztelen férfi rám nézett, és, és hosszú másodpercekig mutatott rám, és mondták, hogy was ist das, was, ist das? was ist das? És nagyon kellemetlen volt, mert én annyit tudok csak németül, hogy das ist eine Unikum. Köszönöm Ferenc tapsát, jól esik. Képzeljétek el, új korszak kezdődött az életemben, mert hozott a kis Jézus pizsamát. Jó, nem a kis Jézus hozta, anyósomtól kaptam. Én az elmúlt húsz évben nem használtam pizsamát, most meg kell, mert anyósomtól van, ugye. Megváltozott az életem. Eddig este levetkőztem, aludtam, reggel felkeltem, felöltöztem, mentem dolgomra. Most este levetkőzöm, felöltözöm... Alszom, reggel felkelek, levet kőzöm, felöltözöm. Napi két öltözéssel több. Valami szexis becsúszik, már nem is győzöm számolni. Hogy. Mi van rajtam? Mit hova kell tenni? Káosz az életem. És ha van egy húsz év lemaradásom, pizsama kultúrában, hát valami meglepett. Három zseb is van rajta. Egy zseb is egy csomó kérdést felvetne bennem, hogy három. Tehát van kettő a nadrágom, meg egy itt a felső. Tehát ha zsebre dugott kézzel alszom, még mindig van egy szabad zsebem, ahová betelti valaki más a kezét, akinek csak egy zseb van a pizsamáján, ugyanazt. De két keze. Mert hát mit teszel a a zsebébe, nem? Hát főleg ebbe a felsőbe, száll rózsát, ha éjszaka megnősülök pénzemet, hát annyira nem félek a feleségemtől. Azt mondja, valaki így jobban néz ki. Hát de minek? Ez egy pizsama. Van a párizsi Divad héten pizsama szexió. A de rákerestem, neten, ott minden megvan, beírtam, mit kell tenni a pizsama zsebébe. Reméltem, lesz legalább három válasz, ha már három zsebem van, ugye? Nem, jóval több lett, mint három. Tehát este még kell gondolkozzak, melyik hármat tegyem be a zsebembe. Ilyeneket írtak, nyugodtan keressetek rá. Lakáskulcs. Ha lépcsőházban alszol, megfázol, be akarsz jönni, legyen nálad, hogy mástap egész nap keressem. Hallod ezt a párbeszédet? Drágám, nem láttad a lakáskulcsomat? Nézted már a pizsamádban? Mi van? Kettő. Szemüveg. Hogyha homályosan látod az álmodat, Felrakod már is tiszta minden. Három. Ajakbalzsam. Hát annyira horkorsz, kicserepesedik a szár, be tudod kenni. Négy. Köhögés elleni cseppek. Azt nem írta, hogy se tessem a zsebembe, és akkor nem fogok köhögni, vagy tegyem be az egész palackot, aztán reménykedjek, nem fordulok, hasra törjem be az oldalbordámat. Öt. Telefon. Ha reggel nézzem, kinek mit írtam a melbimbommal. Egy megoldásom van, ez igazából pizsama holdkorosoknak. Beraksz mindent, meg az igazolványt, aztán mindegy másnap hol ébredsz, valaki csak hazavisz. Boldog új éve. Közhely, de tényleg sokat változott a világ. Mikor én jártam iskolába, még be kellett kötni a füzeteket az év elején ilyen egyszínű kék papírba. Ma már ezer színű borítójuk van akkor csak iskolataját, meg sós kiflit árult a suli büfé, ha volt suli büfé, és nem a terembe tették le a szállítók. Manapság lassan már egy mislent csillag alatt be se néznek oda a kölykök a büfébe, fehérpóló, kék vagy fekete rövid nadrág kellett testnevelés órára, szemben azzal a színkavalkáddal, ami most dívik, és úgy általában, amikor én voltam diák, még voltak tanárok az iskolában. De hát, új idők, új szelek, a világ változásaim persze nem csak én lamentálom, hanem a most következő úriember is, hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel Felméri Pétert. Én idén közeledek most a 42. szilveszteremhez, ami elég sok, és tudom tudom ne is mondjátok, elég jól tartom magam ahhoz képest. Az az igazság, hogy az első 5-6-ra nem nagyon emlékszem, meg érdekes, hogy még egy pára nem, amikor már idősebb voltam. Pedig akkor már ihattam alkoholt, és mégsem maradt meg. A régi időkből viszont, ami legerősebben megmaradt élményként, az, hogy mintha sokkal egyszerűbb lett volna a világ. Hogy valahogy sokkal érthetőbb, kezelhetőbb, átláthatóbb. Nem is tudom, mit csináltam, amikor még fiatal voltam. Ugye én 82-ben születtem, Romániába, kommunizmusba, nem sok dolog történt ott. Arra emlékszem, hogy nem volt ennyi tévécsatorna, egy darab volt, román tévé egy, ez volt a neve. Nem volt kettes, de mégis úgy érezték, hogy nevezzük már el egyesnek, hát ha majd lesz egy, azt. Jövőben ne kell ezzel bajlódnunk. De abba se volt semmi. Tehát napi két-három óra ugye, az is fekete-fehérben, előtte meg utána Anima Planet, a bolhák életet. Azt sem tudtad, ez most ismétlés, vagy új rész. Reültél, azért csak nézted egy keveset. Hogy nem sok minden történt. Ez az élményem erről az egészről. Főleg én egyszer elszámoltam gyerekkoromban ezerig. Hogy mi időm lehetett, nem? Hogy így ráértem. Ki az, aki most elszámol ezerig. Egy, kettő, hát Oh, hagyjuk a francba inkább. Mobilozók, vagy internet, vagy izé... Péla, amire emlékszem, hogy nem tudom, hogy volt ultrahang, vagy nem, de az biztos, hogy nem használták arra, hogy megnézzék a terhes anyuká hasába, hogy most fiú lesz, vagy lány lesz, aki születik. Az én anyukám is úgy ment be szülni, hogy hát majd meglátjuk. És ugye apukám ott sem tudott lenni, mert ő sorkatona volt, de megegyeztek, hogy ugye anyukám be megy szülni, és hogyha lány születik, akkor Katalin legyen a neve, ha a fiú, akkor meg Ferenc. Jött apukám két héten rá. Azt néztem, mi van, kutya lett? Péterről nem volt szó. Azt mondta, anyukám, megszülettem, ránézette a fejemre, mondja, hát ez nem Ferenc. Egyszerűbbek voltak a dolgok olyan szempontból is, hogy ilyeneket mondtak, hogy ha meg akarsz találni fütyülni, De ez ennyi volt ez a mondat, nem volt hozzám magyarázat, hogy mit tudom, abban van a vitamin, vagy van. És nem is kellett. És mondjuk utána se tudtál nézni. Tehát nem volt internet, hogy akkor fő, mennyi, hanem nem egyéb felnéteket kérdeztél meg, de azok mind benne voltak ebben. Ó, igen, egyed a répát, lesz. Etted a répát. Nem megy, mert még többet kelleni Jaj, jó. Tömted a répát, legalábbis én. És most kiderült, hogy nem tanulsz meg tőle fütyülni. Nem tudom, valaki még hisz ebben, Megkerestem az interneten, nem. És szerintem ez a fontos, ezt kéne megtanítani most a gyerekeknek, és hogy hogy kell keresni az interneten. Ugye, hogy mit kell beírni, hogy jössz rá, hogy akkor az az igazság, amit kidobott, hogy erre kéne fölkészíteni, nem deriválni kéne megtanítani. Én nem tudom most mi a tananyag, de én emlékszem, hogy én gyerekkoromban mindenki megtanult deriválni. Ilyen kötelező kötelező Tehát ez lett volna az elvárás a felnőtté vállásos. Szóval mindenki deriválni tanuljon meg. És nem tudom, valaki derivált-e közületek mostanában? A héten valaki? idén, hogy így nem nagyon, nem? Én sem nagyon használom ezt a tudást, de én úgy vagyok vele, nem azt mondom, hogy haszontalan ez a deriválás, csak tanulja meg az, akinek ez a munkája, nem? Azt, ha valakinek van deriválnivalója, akkor szépen összegyűjti, azt elviszi neki. Foglalsz időpontot az interneten, azt viszlődj. Jó napot, meghoztam a deriválnivalókat, jó, hogy akkor ide letenném, jó? Kint megvárom, nem akarom látni ezt az egészet. Ha lederiválta, akkor ugye hazaviszed a gyerekeknek eszemtől. Megeszik, vagy nem tudom, mit csinálnak ezzel. De telefonfüggő vagyok, ezt bevallom itt nektek év végén. Felméri Péter vagyok és telefonfüggő. Akkor jöttem rá, amikor nagy ritkán kezembe került egy ilyen nyomtatott újság, és valamit aláhúztak a cikkbe, és jött, hogy rábökjek. Miért nem írik ez meg? De amúgy azt tudom, hogy ez a telefonfüggőség is valószínűleg gyerekkoromba gyökerezik, mert ugye minden nyavaj, ami felnőtt korban kísért, az valahol a gyerekkorban gyökerezik, és ebbe is lett valami igazság, mert emlékszem, hogy gyerek voltam, a szüleim nagyon szerettek volna a telefont, csak hát ugye nem lehetett. Mert a kommunizmusban nem az volt, hogy lementél a boldba és vettél egyet, hanem jelezni kellett. Ugye, hát mi szeretnénk telefont. Azt jött a válasz, Aha, és ki nem? Nyomás a sor végére. És ugye vártunk hónapokat, éveket, amikor nagy nezen megjött a telefon, és úgy örültünk neki, pedig ez a nyomorult telefon volt. Nem ez a pipipip, pip, pip, azt már telefonáltál, hanem dolgozni kell ilyen tárcsáshoz. Frrrr-frr-plang. Frrr, frrr, frrr, frrr, frrr, Még egy nullás, leszakad a kezem. Frrr, frrr. Egyet rontottál már, meggondoltad, hogy olyan fontos az a hívás, tényleg nekem vagy. A gyengék elhullottak. Két rontás után inkább meglátogattad. Itt lagi 10 percet elugrok hozzá. Sokkal könnyebb. És ennyit tudott ez a telefon. Amúgy egy alkalmazás futott rajta, a telefon. Vagyük senki is akart volna ezzel SMS-t írni. Ez az S-betűhöz a hetest főket négy négyszer. Egy SOS-be belepusztulsz. És ez nem is olyan rég volt. Hát én így emlékszem erre. Most meg hol tartunk? Nem, hogy SMS-t küldesz az asztaltúloldanára a kollégárnak. Dolgozó. Nem látod? Persze. De a legdurvább, mi változott, az a hazugság. Mert eddig is hazudtunk, ugye egymástak, bontunk ezt, azt, meg izét, de most már aláírjuk, hogy hazudunk. Ugye ilyenek vannak, hogy a regisztrációs gomb megnyomásával kijelentem, hogy elolvastam az általános szerződési feltételeket. Hát persze. Ki az, aki tényleg elolvassa, ne? Kinek van hat órája erre, amikor egy fésüt akarsz rendelni a neten magadnak, ne? És ugye, ha ezen is túl vagy, akkor jön a jelszó, meg kell adni egy jelszót, de nem akármilyet a régi szép időkben, hanem kell benne kisbetű legyen, meg nagybetű, meg felkiáltó jel, meg alulvonás, meg egy smile, meg egy törpet, tehát minden benne van. is. akkor törőlem a fejem a tökéletes jelszón, kitalálom, beírom neki, azt kírja, gyenge jelszó, gyenge vagy te, hagyd Nem, azt tudok nehezebbet kitalálni, csak azt nem jegyzem meg. És itt jöttem rá amúgy, hogy szivat, mert felmentem egy weboldalra, amit régebben látogattam, beírtam a jelszavamat, azt kiírta, hogy hibás. Hámon akkor még egyszer, mert valamit elrontottam. Puf. Hatodszor, mert egy újjal mentem vég, ugyanazon a jelszavon, mert nincs több. Csung, cung, cung, cung. Megint nem jó. Hát, Hámon akkor adjál ujat. De ez nem én egyszerű, hogy ad egy újat, hanem küld egy e-mailt, azt megnéz az e-mailt, azt linkel vissza, és ahogy visszélté már fenyegetőzik, hogy figyelj, most az egyszer beengedtünk, de ha megint akarsz, hogy meg a jelszavadat. Ha mondom, akkor beírom azt, amit azt hittem, hogy az, de nem az volt, de akkor most már az lesz. Azt kírja, az új jelszó nem lett? Úgy az, a régi jelszó. Mi van? Köszönöm szépen a figyelmet, és sok boldog új évet kívánok. Még ezentúl mondjuk tízezre. Köszönöm, köszönöm, sziasztok. Nem sok van már hátra ebből az esztendőből, úgyhogy mi is kénytelenek vagyunk gyorsítani a tempón, hogy minél több nevetés férjen még 2023-ba. Ebben lesznek most segítségünkre állandó szerzőnk, Móricz Tamás öt másodpercesei, melyeket előadnak Balsai Csőregábor és Csúlya Imre. Inflagranti. Szia drágám! Sikerült korábban eljönnöm az irodából. Szia! Hát ez remek! Te! Két pucér férfi van az erkélyen. Kettő? Akkor hol van a harmadik? Apaság. Gratulálok apuka négyes ikrekhez! Hát nézz, hogy milyen szépek! Jaj, köszönöm! Na, nézzük ja. csak! A akkor jobb oldalról azt a kis mozgékonyt vinném. Egy igazi kocsmában. Megmutassam, hogy kell ezt csinálni? Tudom, fogjam meg a sered. Ha hozzáérsz, a kezed és a hátadba szúrom. Női dolgok. Drágám, van egy jó és egy rossz hírem. Kezd a rosszal! Felborultam az autóval. Jesszusom, és a jó hír? Borulás közben az ülés alól előkerült a kedvenc hajcsatom. Csalódás! Akkor jöttem rá, hogy nem kívánt gyermek vagyok, amikor a szupermarketben elbújtam, de mivel tíz perc múlva sem kerestek hangos bemondón, visszamentem, és azt láttam, hogy a szüleim vigyorogva pakolják vissza a polcokra a nekem szánt édességeket. Öregedés Aggódok, mert elérkeztem abba a korba Amikor a záró izmok Már nem működnek hézagmentesen Szóval Kapunyitási Majd Majdnem Férjed mivel foglalkozik? Állatvédő A szép Ó, vagy szegény cicákat és kutyusokat? Mondom, állatvédő. Mindenkit rohadtul felrúg a focipályán. Operáció után. Látom, már ébredezik. Na, hogy érzi magát a beteg? Jól. Hogy sikerült a szívműtétem, doktor úr? A szívműtét? Hát a szívműtét. Ancsa vér, Azonnal hívja vissza az altató Új generáció. A kezed el, úgy döntöttem, influencer akarok lenni. Jó, rendben. És tehát te mit szeretnél lenni? Youtuber, stylist, videoblogger? Mm. Pék. Aha. És ez minek a rövidítése? Águldás. Látod, mit csinált az a szemét? Előzd meg, és büntetőfékezd le a francba! Nyugi, főnök, nyugi! A vidám vagyunk, és ez egy körinta! Én már most szeretném felhívni figyelmüket, hölgyeim és uraim, hogy a nem sokára beköszöntő esztendő, vagyis 2024 szökőév lesz. Tudták? Na, remek, felkészültek. Még szilveszterkor sem lazítanak. Viszont azt gondolom kevesebben tudják, hogy miért vezették be a szökőévet. Van-e tipjük? Na miért? Azt szokták mondani, hogy a földforgása, ugye, meg mit tudom én, mennyi idő alatt összegyűlnek a másodperceken? nem, nem, nem, nem, nem. Azért, hogy legalább négy évente legyen egy olyan nap, amikor végre nyugodtan a mondani valója végére érhet, és bezárhat minden addigi megnyitott fájlt, Fábri Sándor. Köszönjük szépen, nagyon kedvesek! Hát kérem szépen, az idős Déri Tibornak volt egy kötete, aminek az volt a címe, hogy napok hordaléka. Hát most ilyen hordalékok következnek, olyan hordalékok, amelyben a szisztéma mindig az életemre tör. Néhány nap alatt sikerült ezt összegyűjtenem, nem vészes. Úgy kezdődött, hogy három héttel ezelőtt a házunk előtt az egyébként általa műtetett lejlandi fenyőket félre levágták. Az, hogy a féltől már 15 méter van a vezetékig, az nem érdekli őket, tehát lehetett látni, hogy kíjesen forgatták a stilfűrészt, majd mindent hagytak. Fölívom a polgármestert, hogy most már eltelt két hét, hogy nem kéne ezeket a dolgokat elvinni. Kiderült, ugye most jön az alvállalkozói szisztéma, hogy az elektromos művek úgy egyezett meg a favágókkal, hogy 30 napon belül kötelesek elvinni. De ezt a 30 napot a jelek szerint ki is várják. Na most erre már ráesett a hó, meg összefagyott, meg valamiért nálunk van egy szokás, hogyha valahol van egy ilyen szemétnek minősítetű kupac, akkor mások is elhelyeznek rajta ezt és azt ilyen gyerekes örömmel. De mi történt ma? Kimegyek a kukáért, ugye? Tehát fölveszem a halinacsizmámat, nadrágot, hosszú nadrágot, inget, pulóvert, pulóverre, jacket, sálat, sapkát. Ez nekem egy ilyen 8 perces művelet, kitotyogok a kukához, ez színűtik tele van. Ilyenkor már többször el szokták venni, ez már majdnem délfele volt. Ugye azt hittem már, ugye körül, hogy lehet, hogy egyáltalán nem viszik el. Mi történt, mint kiderült polgármester közbeiktatásával, hogy nem vették észre az ágak miatt. Mert akkor ákupacok voltak, tehát ha nem telefonálok, és ők nem mutatnak mégis némi belátást, akkor ott marad még egy hétig a kuka, amivel ugye egy telekukát visszatolni az pszichésen is rettenetes, ugye? Tehát amikor még szegény bubi kutyánkat vittük pároztatni, és hát három alkalommal nem sikerült és ilyenkor jönnek a domák, hogy amilyen a gazda, olyan a kutyája, és akkor egy ilyen teljes szexuális csőd után lehajtott fejjel kikullogni, hát körülbelül ilyen egy kukát visszatolni, amit ugye nagy nehezen az ember kitolt, stb. stb. Bubival megoldottam a dolgot, mert elhívtuk a mennyasszonyt. És Bubi hazai pályán, ugye sok férfinél fordítva van, hogy inkább az idegen pályán jeleskedik, ugye hazai pályán mérsékelt, és eljött a menyasszony, Bubi mögé kerül, tiktak, pikpak, pifpuf, 10 perc alatt megoldotta a kérdést. Na, jönnek újabb hordalékok. Van nekem egy ilyen kis bungim, és a bungimban van ilyen telefonos riasztó. Regisztrálom, hogy a telefon nem működik. Bemegyek a céghez, hát olyan ked aránylag kedvesen. Hát, végül is én akarok valamit elintézni, hát kapja kedvező belbírálást, mint Románia. Mucika a szemüvegev mögül rám néz, vegyes orszámod. És nekem megvan ez a rossz tulajdonságom, hogy én úgy beszélek utána, mint ahogy ő beszél hozzám. És azt hiszi, hogy én vagyok a rossz fej. Ugye, a veszek. Senki nem volt a helyiségben, tehát ahogy vettem a sorszámot, már mehettem is a mucikához, de jó, tegyük fel, hogy ez neki adminisztratív okokból szükséges. Mondom, Pazsálusztáért a problémát, telefon, ne raboltáért, pápipá, pápipá, Azt mondja, ez kétségtelen, a telefon zároltuk. Mondom, Pácsöbú? nincs talán pénz, azt mondták, de van rajta 7500 forint, ami egy ilyen kártyánál nem is kevés, mert ilyen három meg ötezreket szoktam venni, mondom, és akkor azt mondja, zárultuk a telefont, mert nem történt meg az adategyeztetés. Hát kevés dolog van, amit nagyon szeretek, az egyik ilyen az adategyeztetés, ugye? Tehát annál jobb nincs, és nem tudsz annyi papírt vinni, hogy onnan még valami papír ne hiányozzon. Úgyhogy én mindig viszem az egészségügyi dossziémat. Tehát ha nem elég a cégbírósági irat, meg az aláírási címpéldány, Mondom, itt van egy nemrégi jelentés van egy három hónapnál nem idősebb labor, helyenként elég szomorú adatokkal, de dolgozunk a problémán, tehát előre kérem, hogy ne éljen vele vissza. Ugye hát az orvosoknál is megőrülök, mikor mondja, hogy milyen rossz a gerince. Hát mondom, azért vagyok itt, Doki, hát ha jó lenne a gerincem, akkor... Mennék, a bár az is már Videnpark sincs, sincs mindegy, akkor mennék az állatkertbe cigánykerekezve, de nem ez a helyzet. Na mondom, és akkor mi van? Azt mondja, hát tessék befizetni három vagy ötezer forintot. És akkor nem kell adatot egyeztetni? Nem. De mondom, és miért nem tudja ezt a 7500 forintot áttenni? Azt nem lehet. Azt visszautaljuk. És Ász ott értett, hát most már benne vagyok a korba, és nem értem, ahogy nem értem a világot, nem értem ezt az egészet. Két hét múlva utalják vissza, kicsit még ülnek rajta, és akkor meg kellett adni a bankszámla számomat, szerencsére az is megvolt. De semmilyen egyéb, hogy neve lakcím, Pirburg, párkád, székhelye, ó, semmi. Le volt a dolog, zárva. Hát kérem szépen, elmentem egy egészségügyi intézménybe. A történt szempontjából közömbös, hogy hova. Ha ráérek, akkor szeretek magamon különböző vizsgálatokat végezni, különböző nyilásaimba csöveket dugatni, és ennek eredményét tévén nézni. És van egy olyan, most újraindították, két évig ez sem működött. Ami a legfontosabb lenne a prevenció. Tudnélik, ez egy kis dózisú röngen, amivel megnézik a tüdődet, amiből azt is meg tudják állapítani, hogy nem rögbilabda méretű daganatod van, hanem esetleg nincs vagy egy kisebb ugye? mert nyilván valakit aztán hatszor megoperálni, az sokkal olcsóbb és egyszerűbb, ahelyett, hogy ezzel a kis dózisúval megnéznék. Hát még van hely, tehát ha valaki úgy érzi, akkor még el lehet menni, meg nagyon szeretem az egész korányi parkot, az, hogy nem találtam oda az esépülethez, Miért? Mert az épületen nem volt s betű. Tehát itt találomra betaláltam, de nem ez volt az érdekes, hanem bementem a toaletébe pipízni. Bemegyek, fölkapcsolódik a fény, hát mondom, mégiscsak jobb az ér. Az egyik kezembe volt egy könyv, de ezzel fogtam is a nadrágomat. Egyszer csak sötétség. Hú, mondom, hát nehogy itt valaki mögém kerüljön teljesen sötét volt, és álltam ott, mint lópisztolya hideg vízben, mert mondom, valaki szórakozik? Már majdnem kinéztem, hogy ne kap, mert ezt gyerekkoromban csináltam ilyen. Időbe telt, mire rájöttem, de akkor is szerintem véletlenül mozdultam meg, közben pedig a kínok kinyát állott ki, hogy mi van, ha mellépépész. Ugye, ez otthon is szankcionálják. De idegen helyen ez durva. Nem kell ilyen image javító dolgokat csinálni. Egyszer csak nem tudom miért pozíciót váltottam, de hát félve, és akkor így bemozdultam, és akkor megjött a fény. De nem sokáig. Ehhez hasonló az a csap, amiben a szádat se tudott kiöblíteni, mert elenged a víz. Akkor ott harapdálsz egy kicsit a fotocella előtt, és akkor megindul. Na, a lényeg az, hogy a kezemet, nyilván ez lett volna jó, ha integetek. Hát kérem szépen, így négy turnusba sikerült ezt a műveletet elvégezni, mert valaki kitalálta, hogy akkor ezzel hú, de mennyi energiát spórolunk. Hát, dánkesön! Megyek ki, parkoló díjat kellett fizetni, rendben van. Zuhog az eső, mint az atya úristen. Ott van két automata, mondom szersőn, plexi kis tetővel. Hát mondom, milyen gondosak, hogy a zuhogó esőben nem kell szertes széjjelázni? Hát ebben durván tévedtem, mert szemből néztem a plexi tetőt, aminek nem volt kiterjedése. Tehát ez nem a fizetőt védte, az rohadjon meg, hanem az automatát. Hogy az automata nehogy megázzon és elmenjen a kedve ott a fizetési művelettől, úgyhogy úgy nem esett rám az eső, hogy teljesen közelálltam az automatához. Hát mondjuk a klozet után már volt rutinom, hogy itt mi mindent lehet csinálni, de még akkor is verte az eső a hátamat. Dankes és köszönöm szépen. Ha! Nem, nem, nem, megtaláltam a következő hordalékot, Egy újabb hordalék. Reggel becsattogok, törzs mondom, hát, barna professzor úr felírt nekem egy kis csodaszert, nem itt a szükségem lenne rá. Milyen valami agyfényesítő, vagy mit tudom én. Hát, ha ettől jobb lesz a helyzet. Pista fölírt egy hatvan szemeset, Mondták, hogy 60 szemes nincsen. Mondom, és nem is rendelhető? Tün -tün -tün -tün. Nem rendelhető. Mondom, akkor 30-as van, hogy ne lenne? Akkor mondom, tetszene adni kettő 30 as ugye? Egyszerű, ez már persze emelszintű érettségi, de 30 meg 30, az pont 60. Azt mondja, azt nem lehet. Mondom, varom, pourquoi? Why? Pacsimo! Mondták, és ezt megint nem érted? Ugyanúgy, mint nem érted, hogy a telefon maradék összegét miért kell visszautalni, újat befizetni, és akkor rögtön már adat is van, azt mondja, mert arra más a támogatás. Na ezt a csendet akartam elérni belül én is ilyen arcot vágtam, szóval amint látják ezekből a napokból, volt már rutinom a különböző akadályok vételében, de hogy a 60 szemesre miért más a támogatás, mint a 30 szemesre, ezt nem tudtam adnyilag földolgozni, úgyhogy szégyen szemre, hát mégis Pista egyetemi tanár, a Hipertónia magazin főszerkesztője, és föl kell hívnom, ugye nem mentem utána, hogy miért más a támogatás, mert hogyhogy hogy nem elvesztettem az érdeklődésemet, mondta, Pista 60 szemes nincsen, írjál fel egy 30 szemest. És akkor ezt egy óra múlva föltette a felhőbe, ezek különben jó dolgok, és aztán így megvettem a 30 szemeset, ami még mindig 4500 forintba kerül, úgyhogy minden reggel úgy megkeseredve nyelem le. Mert reggel kell lenyelni, és egy fél óráig kávézni se lehet. Hát ez a legszörnyű fél óra reggelben, de nem érdekes. Úgyhogy így történt. Hát kéne szépen, most a hétvégén kim voltunk Bécsbe, a bátyámnál. Vasárnap elmentünk egy közös családi ebédre, Reméltem, hogy esetleg a 70. szeretésnapomat tud szóba hozzák. De ez nem történt meg. A bátyám kisebbik fiának van két kisfia, Tóbi és Luki. Annyira huncú gyerekek, hogy mindent megérnek. Tehát a Luki áll, és a tekintetében van, hogy milyen rosszaságot lehet elkövetni. Úgy tudtam őket lekötni, hogy ajándékba vittem egy-egy pár hartai kolbászt, mert ugye ezek zabtejet isznak, tehát el lehet képzelni. Ugye ezzel mindent elmondtam, hogy oda kellett ez a hartai kolbász, mint egy kis kereszlabda, úgyhogy a gyerekek azzal rohangáltak, vívtak, ették, rágták, szétszették, Anyuk az teljesen lemerevedett, de aztán egy idő múlva ezeket bevontuk. Na a lényeg, a lényeg, hogy elmentünk ebbe az étterembe, én mindig táfelspice teszem, ugye főthús torvával, kértem nyers tormát, hát túlhúztam egy kicsit a biciglét. mert úgy síped, hogy azt hitték, hogy rosszul vagyok, tehát a torma hatására, hogy eltorzult az arcom, és a lábammal így pumpáltam a padlót. Na jó, van. oszló félbe voltunk, és én bementem pipízni. Na most ugye itt megint kiderül, ugye mennyire fontos volna, hogy az ember lássa a saját korlátait, és a saját képességeit megfelelően mérje fel. Klozet, nem piszóár, nem volt piszóár? Hát mondom, betalálok én a WC-deszka ellenére is. De sikerült a deszkát hát elég alaposan legyaláznom. De mondom, ettünk, paraszt is volt a pincér, most álljak neki papír ott törölgetni, stb. És hát mondtam, nem szép dolog az ilyen, de hát végül is ezt a Habsburg 300 évet még szóba se hoztam. Mondom, a legkevesebb, amit megérdemeltek. Annyit csináltam, hogy így felhajtottam, hogyha jön egy férfi kolléga, akkor ne szenvesüljön ezzel a dologgal, és addig talán megszárad. Lent vagyunk, búcsúzkodom egyetlen bátyámtól. Azt mondja, te tudod mi a legszarabbi 83 évesen? És vártam, hogy most ön valami komoly profécia. Azt mondja, ráülné egy lehugyozott vécédre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Egy borostás alak megy be a munkaközvetítőbe, jó napot, munkát szeretnék, nemrég szoktam le a piáról és csak érettségim van, mit tudna ajánlani? Hát lenne itt egy könnyű munka sok szabadidővel, de kevés fizetéssel. Hát az nem jó, mert ha sok szabadidőm marad, akkor megint elkezdek piálni. Nincs valami más? Hát kérem, van egy másik, ott éjjel-nappal gürcölni kell, de sokat is fizetnek. Az se jó, mert ha sok pénzem lesz, eliszom az egészet. Olyan nincs, hogy rengeteget kell melózni, és kevés a fizetés? Mire a munkaközvetítő megvakarja a fejét? Hát természetesen van, de ahhoz már diploma kell. És a jó hír, hogy tanulni sosem késő. Tehát bárki eljuthat még arra a szintre, amikor sok munkával nagyon keveset keres. A most következő fiatalember is megpróbálta a műveltség irányába taszajtani keresztapját. Hogy miért és mekkora sikerrel, azt már is elmondja önöknek Orosz György! Hát szép jó estét kívánok! Jön a 2024-es évünk, ugye? Jönnek a választások, nagyon kiélezett a helyzet. Amerikáról beszélek, és... ugye most két ilyen papó fog összecsapni, ugye? A Biden meg a Trump. Nem mondom, hogy öregek, de azért maradjunk annyiba, hogy már szemüvegben eszik a betűtészt, a levest, és akkor finoman fogalmaztam. És ott van a Trump, az egy nagyon fura, nekem a haja nagyon fura. Tehát hogy tudja valaki a hátszőrét előre fésülni a fejére? Tehát szerintem ez köti le mindenki figyelmét. Én sem tudok más és csak a haját még zárt térben is így egy kicsit mindig a szél így meglöki. És ott a Biden, hát igen, hát ő már nagyon öreg, ugye? Állítól kap egy ilyen George Washington díjat, mert tájtok még személyesen ígérte meg neki a George Washington. <tos> és a... <tos> Hát, hogy mondjam, hogy Magyarországon mondanák, hogy ugye esik, bukik, mint a frontkatonat. Volt olyan, hogy felment egy repülőgép lépcsőjén négyszer esett el, de mindegy, nem baj, mert mire felért, már el is felejtette. Na most ott van keresztapám, hát nagyon sokat szoktam róla mesélni. És mondom neki ezt, hogy hát most nagyon büszkék vagyunk, ugye két Nobel-díjasunk is van ebben az évben, Én nagy taps azért szóljon nekik, hiszen ez egy csodálatos dolog. Mondjuk érdekes volt már, amikor Karikó Katalin után csak annyit írtak ki, hogy újabb magyar Nobel-díj, Krausz is Nobel-díjat kapott. Ott nézem, mondom, úristen, valaki, Tóth Gabival öt évig együtt él, akkor... Mondom, biztos béke Nobel-díj, vagy valami. Hát aztán kiderült, hogy Krausz Ferencről van szó, és keresztapár Feri bácsi ezekről semmit nem tudott. Mondom, egyáltalán is, mert Nobel-díja sokat. Azt mondja azt a nőt, aki feltalálta a vitaminokat. Na milyen nőtt? Milyen vitamint? Azt mondja, C-vitamint, mondom, de az nem nő. De, hát Györgyi. Mondom, milyen Györgyi? A Szent Györgyi. Na jó, akkor... Jaj, mondom, Feri bácsia, de... Akkor elmondom Feri bácsinak, hogy van olyan, feltalálónk, ugye nem kapott nóvel de olyan dolgokat talált fel, amivel Feri bácsi nap, mint nap találkozik. Ott van például Jedlik Ányos. rendőr volt, azért lett Ányos a neve. Azt mondja... Mit talált fel? Hát mondom, például a Dinamót a biciklire, amivel Feri bácsi jár a kocsmába. Meg ő találta fel a szódavizet is. Két dolgot is. Ezt nem értettem, mert van a kocsmába Feri Fröccs. Az olyan, hogy két decibor. Ennyi. De mondja, hogy hát ez tényleg nagyon okos ember. Lehet, aki feltalálta a Dinamót, mert azt mondja, az még mindig konnektoros lenne az a lámpa a biciklén. Ő még a leghosszabbik hosszabbítóval is olyat vágódna ott a sarkon, Azt mondja, kaptunk már kémiai Nobel-díjat? Hát mondom, most nem kaptunk kémiai Nobel-díjat. Azt mondja, a Lajoskát benevezi kémiai Nobel-díjat. Mert mondom, mit csinált Lajoska? Hát szilvapálinkát, gyümölcs nélkül. Azért arra jár a kémiai. Mondom, nem, én igazi okos emberekről beszélek, mint például Bláti Otto, a fogyasztásmérőt találta fel, a villanyórát, azt mondja, hogy annál tud okosabb, mondom, kit? Hát a Lagzi Lajos. -díjat. És akkor ilyenkor nem szívesen beszélgetek fel azt, kaptunk már matematikai Nobel-díjat. Mondom, nincs matematikai nobel díj mert Nobel Alfred felesége egy matematikussal csalta meg. A férjét, ezért nincs matematika, hát ez a legenda. Azt mondja, ezt nagyon megértem, mert hozzánk ezért nem jöhet a postás. De azt mondja, kérdez bármit. Bármilyen magyar találmány megmondom, kitalálta fel. Mondom, jó, golyóstól. Ja, hát ez, ez könnyű. Golyós Alfred. Elmeséljük egy történetet. Amikor gyerek voltam, 90-es években, mi a hajdúszoboszlói strandra jártunk ki. Volt egy olyan, hogy a strandon én bementem az öltözőfőképbe, hogy mondom, átöltözöm, tudod, ez a csiga alakú, bemész, és akkor nincs is ajtajat, egymás mellett kettő. És bemegyek, hát férfiak másképp mesztelenkednek, ugye? Mert hölgyek általában megállnak a tükör előtt, még kisnyomják a hasukat, így a hajukat előre csapják. Ó, oh, még rosszabbul nézek ki, mint tegnap. Mi férfiak nézhetünk ki bár, hogy megállunk a tükör előtt. Oh, ez te vagy, jó. És akkor én szépen itt az öltözőbe lepakoltam minden ruhámat, mert teljes pucér a közt, a fürdőnadrág a ruhám, egyszer is felnézek, az összes minden eltűnt. A mellettem lévő hülye elvitt mindent. Ott állok pucéron, hát mondom most, ott volt egy ásványvizes palack, meg egy tusfürdő, mondom, összekeverem, csinálok habot, és a habból építek magamra egy fürdőnadrágot. három lépésre van a medence, simán beugrok, és is indultam, elkezdtem rohanni, és ahogy kiértem, egyből észrevettem, hogy nem három lépés, hanem egy jó harminchárom lépés. Hát nagyon remélem, rajtam marad a új fürdőnadrágom. És hát mivel a két méteres medencébe akartam beugrani, hogy majd kérek be fürdőnadrágot, annak meg ugye hát van egy kockakő a szélén, gondoltam, hogy ha itt vagyok, ugorjak. Elugrottam kicsit homorítva, és így jobbra nézek, és látom, hogy a helyi televízió ott forgat a parton, egyenesen a kamera, ahova nem kéne, hogy menjen. A fűrőnadrágomat meg valahol itt láttam jobbra a levegőbe, úgyhogy gyorsan behoztak egy fűrőnadrágot, oda megyek a televízióhoz, mondom, elnézést, ne haragudjanak már, de történt egy kis baj. Tudjuk. Mondom, jó, akkor törölni kéne a felvételt. Biztos, hogy nem töröljük. Mondom, mi az, hogy nem törlik? Azt mondja, hát mi egy kisköltségvetésű tévé vagyunk, éppen forgattunk egy anyagot a strandi és nekünk. Sose volt még olyan felvételünk, amivel a jó felső sarokban megy az, amiről beszél a műsorvezető. Nagyon szépen köszönöm, boldog új évet kívánok mindenkinek 2024-re. Több mint 1800-at kellett aludni hozzá, hölgyeim és uraim, de a magyar labdarúgó válogatott ismét kijutott az eb ráadásul csoport elsőként. Állítólag Németországban már most összehívták a biztonsági kabinetet, hogy megtervezzék, miként fogják, hogy is mondjam csak a szokásos mederben tartani hétköznapjaik hegyi patakjának csordogálását, miután az odaérkező magyar ultrák várhatóan kicsit megkavarják majd a gemütlik német hétköznapok állóvizét, pedig erre aztán tényleg semmi szükség, hiszen már a most következő Tóth Tibor tollából származó jelenet első perceiből is kiderül, milyen hihetetlenül nyugodt, józan mértékletes és PC-kompatibilis a magyar szurkoló. A Lujza szurkoló menni Európa bajnokság című jelenetet előadják, vagyis színpadra robbantják. Csőregábor is és Kedves nézőink és kedves hallgatóink, fogadják meg különböztetett szeretettel a magyar labdarúgás legismertebb és saját bevallása szerint legtöbb Toleránsabb szaktekintéjét, hölgyeim és uraim! A Luiza városi szurkoló! Luiza város, luiza város, luiza város, hej! Oh! Hey! Lúza, luiza, Igen, Luzza, Luzza. Igen. Szerus, szermus, szermus. csuk mindenkinek! Szerus. Ki a jó, luzika, ki a jó, luzika, meg a szoboszlás! Az éjjel soha nem érhet véget, varázsoljon sen... rossz szimolami szépen, repüljön a fapatos gépet, aki nem. Ve Látom, hogy nagyon jó hangulatban vagy, ami érthető is. Már ja, röhögnöm kell mindig, ha meglátom azt a szemüveges fejedet. Érted? Köszönöm. Bognak a arra gondoltam, hogy a labdarúgó válogatott kijutott a németországi Európa-bajnokságra. bizony? én mindig is azt mondtam, hogy a mi fiaink aranylábú gyerekek, mindig is csak építő küldtem őket a bányába. Még az a kis anyázás is csak a nagy szeretetből volt, élsz? szoboszláj! Ilyen yeah. Orbán! A Vili a félrejöttések elkörülő szörnek a széjából. Igen. Igen, mi is nagyon örülünk tényleg, de azért akadnak fanyalgók Hol? is. Hogy? Álljon elém! Álljon ide elém! Hát, úgy mondom, hogy hallani szerencsés sorsolásról. De jó füleid vannak! Akarod tudni, melyik cseng jobban? Ja. Nem, nem, nem, nem, de akarom. Nem. Mondják, hogy mivel 24-esre bővítették a létszámot, így könnyebb volt kijutni. Nézd, megmondom az őszintét. tényvaló, hogy nem lehetett annyira nehéz, ha még a bénarománok is kijutottak. És ugye így a mi örömünk se lehet teljes, de az is van, hogy pölő a svédek. Ha! Azok meg nem jutottak ki! Nekik se EB, se NATO mi nekik! Háj! Annyira sajnálom őket! Meg van ez a húsgombócok? Csodálom, hogy nem migrálnak ide hozzá. Hát gondolom már lázasan készültek az utazásra! Ja, a közös szurkolásra! Nézzük a Starbucksot, Onnan merítünk önbizalmot! Megjárjuk a sörözőket, mert ugye kell az edzettségért. Igen, a sörözés is jó program Németországban. De mi nem csak sörözni akarunk, mi még szétnézzünk, érted? Hogy hol lehet még sörözni? Meg nem hagyjuk ki a nevezettességeket se. Hozunk majd emlékdarabot abból a Kölnis Domból, vagy mi? Brandenburgeres kapuból, meg ott a Lángoló rejzták. Már miért lángolna? Már ki a végén Jó, ilyen És a német nyelvvel Hogy áll. Perfetto, nekem a német a második anyanyelvem Ah, beszélnél valamit? Beszéljen az németől, akinek két anyja volt Egy szót tudok, hallott? Kedves német szurkoló üvöltötte, mikor Legutóbb arra jártunk Na, és mi volt az? Hilfe Hát igen, a német-magyar barátság, ha van is, nem túl régi Én se tudom mióta van, de pontosan tudom, meddig fog tartani Amúgy meg más népek is lesznek, más szurkolókkal is fogunk <coughs> témázni Lesz barátkozás? Cseréltek jelvényeket? Inkább lát leleteket hogy megyünk Európába, visszük, ugye, ami szellemiségünket, egy-két városrészt átformázunk, pár száz kirakatot átrendezünk, azért, hogy szellősebb legyen, érted? Na no, meg hát minden, ami ezzel jár, ha az ember kicsit kimozdul a Szóval terrőezgettek Jó, megy a csapatépítés ezzel, érte? Beszélhetünk másik témáról is? Másikról? Még mi van, mi a téma? Nézd, lezárult a régóta húzódó bundai. Nem mi voltunk Persze, igen, tud, nem ti, hanem néhány városi labdarúgó Nagy szerencséjük, hogy bundáztak, mert arra a teljesítményre más mentség nincs van az a pankoptikum, vagy mi, a, a madám tűszőnek, tudod? Na, azok a figurák túlmozgásos idegbetegek, ami foci stáinkhoz képest. És mond nektek, nem tűnt föl, hogy a hat öngól, az egy kicsit sok. Nem, a jól eloszlott a kapuk közt... Már mi hozzá vagyunk szokva a bénázáshoz. Tényleg az se volt gyanús, hogy az egyik gólt a bíró rúgta? Azért nem, mert annyira köcsög bíró volt, hogy mondtuk, ez annyira ellenünk fúj, már csak azt jelzik, hogy gólt rúgjon, nekünk erre tessék. És szoktatok fogadni? Á, úriember, biztosra nem fogad. Én csak lottózni szoktam. Állandó számaim vannak 90 100 -ig. Na de csak 90-ig vannak számok. Jó, de tudod képzelni, mekkora nyeremény lesz, ha mégis kihúzzák? Hát de rossz volt látni, amikor a klub tulajdonost megbilincselték a rendőr. Jó, nézd már, a rendőrök szexuális élete engem nem izgat fel. Erre, ezt mondogassod magadnak. És amúgy is, már van új tulajdonos, fel is kerestük, de már sokkal jobban van. Hát ennek örülök. Büszkék is vagyunk, hogy nálunk európai a stílus, mert náluk még nem vertek meg sportvezetőt nappal. És játékvezetőt? Jó, hát mindenre én se tudok figyelni. És szerinted az edző benne volt a bundákban? Azt én nem tudom elképzelni. Mondjuk más se nagyon. Én az edzőért tűzbe tenném a kezedet hosszan. Pontosabban az edzőkért, mert nálunk négy edző van, mert ugye van egy, akinek papírja van róla, van egy, aki bejár a szövetségbe, mert valakinek a valaki -e. van egy, aki beszél nyelveket, hét nyelven szídja a nyolc kuntakintét, meg nyolc nyelven mondja, hogy törd a lábadva, -e? Meg van egy, akiben megbíznak a játékosok. Na, ő visszavinni az üres üvegeket. A Spanyol Labdarúgó Szövetség elnökét több évre eltiltották, mert megcsókolt egy női focistát. De mit szólsz hozzá? Hülye! Yeah. meg is érdemli. Csókolt volna meg egy férfi focistát, most ő lenne a FIFA elnök. ha. Ha válogatós úgy is kölnek ki. Ha. És végül az érdekelne még, hogy nem ilyenzik nektek télen a foci. A speciál a foci, az nem annyira. A közösségi tevékenység, ó, az inkább. De lesz majd felkészülési meccsünk, nem messze valami biodomban vagy mi, kinn állat állatkertben. Nem ez ki most szombaton, hallod? Á, nem jó, szólnokra megyek, ott játszik a Győri balett. A. Ah. A szerintem nem rozsólnak. Ez a biodóm meg jó hely amúgy, mert be van fedve, érted? Meg meleg is, mert mi szeretjük a meleget, eztet szeretném kihangsúlyozni. Aztán meg utána mi igazi szorkolók elvegyülünk az állatkertben. Na, megyek! Ki a jó? Lujzika! Hajrá, magyarok! Reszkes Európa! Szoboszláj bombáitól! Lujzaváros! Szevasztok! Kedves közönségünk, most egy igazán nagy gondolkodó következik, aki már fiatalon felfedezte a vasút megmaradás törvényét, vagyis hogy a vonatok akkor is járnak, ha ő az irodában alszik. Ebből pedig egy komplet világképet vezetett lemelyet, mind a mai napig csak csodálni tudunk, ezért méltán hívhatnánk őt a szentesi Arisztotelésznek, bár ő maga jobban szereti az egzotik Brad Pitt megnevezést. Hölgyeim és uraim, Badár Sándor! Szép ősét kívánok mindenkinek! Én azért már egy pesgőt, egyet, <gül> a biztonság kedvéért, nehogy véletlen nem maradjon, és akkor még nem tudjuk megünnepelni, mert ilyenkor kívánni kell, mit kívánhatna az ember, ugye, ha már Ariszotelészt említették, hogy jó Isten kívánhatnék én a következő esztendőre. Hát végig gondoltam, ugye legtöbbször azt szokták mondani, legyen sok napsütés és kevés eső, Átgondoltam ilyenkor az összes mezőgazdászt, mint meg akar botozni, hogy mit képzelek, hát a földnek kell az eső. Hát a földnek kell, de hát az embernek itt Budapesten nem. Tehát valahogy nem szelektál rendesen ez a roadt időjárás, hogy nem oda esik, ahova kell, meg nem is akkor. De emlékszem rá, én annak idején, ugye, még az úgynevezett átkosba, hogy sose tudtunk elmenni hétvégén nyaralni, mert mindig megérkezett hétvégén az eső, a hölgy bólogat. Tehát biztos vagyok benne, hogy így is volt. Hát borzasztó. Gondolom ez a kapitalizmusnak volt a bosszúja a szocializmuson, hogy mindig esőbe kellett menni valahova nyaralni, az valami eszméletlen, a Balatonnál sose barnultam, akárhogy forgolódtam, csak a hátam vizesedett, eszméletlen volt. Nagyanyám azt mondta, nem kell már menni fürödni, tehát borzasztó volt, és azon gondolkoztam akkor, hogy miért nem csináljuk azt, hogy megreformáljuk a Gergely azt kiszedjük az összes hétvégét, most akkor nem esik. De sose olyan jókor, hogyha az ember például kimegy horgászni. Annak idején ternyák barátommal kimentem horgászni. Szentes környékén olyan fekete földek vannak, egyet köp az ember, akkor már egy méterre magasabban áll, mert kettőt lépés, egy már föl is jött a sárat talpára. viszont minden anyába van 8-10 kutya, nem tud tőle futni az ember. Én már gólyalábbasztam is, komolyan mondom, hogy tudjak magasan futni, de úgyse sikerült. Biciklivel meg szinte rendellenes menekülni, hogyha üldöznek a kutyák. Maximum az, hogy visszadobod a kutyákra a biciklit, azt egyék azt, és akkor te megmenekülsz. Hát mi kimentünk Ternyák a horgászni a kurcára, ez szentes folyója, ami egy nagyon furcsa kifejezés, mert nem folyik, de most ebben nem menjünk bele, hogy a Tiszából eredés a Tiszába ömlik, tehát miért folyna, hogyha ugyanoda megy vissza, de minden esetre ott halad vagy legalábbis így gondoltuk, hogy ad, kimentünk oda pecázni, negyed óra múlva láttam, gyülekeznek a felhők, láttam ternyák agyába, gyülekeznek a felhők, és elkezde ott a botta verni a vizet, mondom, mit csinálsz előtt ez az összes halat? Most büntetem, rohadjon meg, hogy nem adott nekünk halat. Majd elkezdett szakadni az eső, mondom, meneküljünk, meneküljünk, mert innen biciklivel nem fogunk ti soha sehova. Ternyák ennyit mondott, akkor menjünk. És mondom, menjünk itt a kukoricáson keresztül, mondom, itt gyakorlatilag úgy család bennünket senki, hogy ha kitapostunk egy pár kukoricát, mondom, egyen fene, csak jussunk ki a betonótra. És mentem előre, osztottam az ész Ternyáknak, egyre távolabbról hallottam őt, én kezdtem gondolkodni, hogy milyen jó Isten lehet, elesett a sárba, vagy mi történt. Visszanézek, lopta a kukoricát. gondolt a jövőre. Ugye hogy ha nincs, akkor majd főzünk otthon kukoricát. Ebben a pillanatban megláttam a parasztembert, aki jött egy lovaskocsival, mondom neki, mondom, a gyere már, gyere már, mondom, hogy jó bácsi, lehet, hogy ha nem ő a gazd, akkor nem öl meg bennünket, mondom, hogy lopták kukoricát, mondom, hát a kivisz bennünket. Zintegettem neki messzire, azt mondja, hogy milyen fiatalok, elakadtatok mi, ám elakadtunk, elakadtunk, hát igen, ez a réti talaj tapad, tipp, ez kezé vágott a lovak, az ott bennünket, Úgyhogy azt hittem, megbolondulok. Aztán mentünk tovább, Ternyák persze lopta tovább a kukoricát, már egy masszív sor meg volt neki, amikor megláttam egy ilyen teherautót, ilyen magas platóval, mondom, de jó, mondom, de jó, gyere, öcsém, mert én öllek meg, megnyomom a kukoricával szemed a torkot, hogyha nem jössz, mondom, mert ez az egyetlen egy mencsvárunk, mert most már ténylegesik az eső. Hát meg is érkeztünk, megjött a fickó, azt mondja, na mi van fiatalok, ki akartok menni a betonútra, mi? Hát igen, igen, igen, na dobjátok fel a cájgot, a biciklit, meg magatokat, azt megyünk. Az dobtuk a cájgot, dobtuk a biciklit, dobtuk magunkat, ő már azonnal indult is. Pontosan tudta, hogy miért, mert hátul 60 centi mostagságig trágyával volt megrakva. Az valami embertelen... Megmondom őszintén, a hígtrágya nem egészséges. Tehát, ugye, Főleg akkor, ha így megy az ifa, mint a jó szomszédasszony, ugye? Hogy ringatja a forrát, az borzasztó. Azt hittem meg, bolondulok, estünk-keltünk, embertelen volt. Nem azt mondom, hogy vágytunk arra, hogy álljon meg, de hogy legalább a betonútnál álljon meg, hogy nehogy már korábban. Hát kint a betonúton, ha nem esett volna az eső, még ma is ott állunk, mert senki nem vesz fel bennünket. De így másfél óra alatt leoldotta a víz rólunk az irgalmatlan mennyiségű disznószart, és még akkor is az volt, hogy úgy mentünk a biciklival, hogy a útnak a két szélén, mert egymás is utáltak, olyan szagunk volt. Néha áldás az eső, de nem mindig. Most, hogyha az útról beszélünk, akkor mondhatnám azt motoros szakértőként, hogy széles utat és gumifákat kívánok, de hát az sem egészséges, mert széles út az oké, okay, a gumifák sehol nincsenek, vagy hát vannak Brazíliában, de most még kérdez Brazíliába elmenni, mikor nálunk is van, de most nem megyek bele, hogy Borsodba csak úgy hemzseg a Brazília, csak ott már nem ez bicikli az ember, ugye, van az a mondás, hogy mindenkinek van biciklije, vagy lesz. És visszatérve, ugye el lehet estni, illetve el is tudják ütni az embert, mint ahogy engem is elütöttek, ugye motoroztam, elütöttek, azzal nem volt semmi baj. Az más kérdés, hogy úgy éreztem, hogy nincsen semmi bajom, csak amikor megkérdezte egy hölgy, hogy van valami bajom, akkor így intanyakatának, hogy semmi, és akkor látom, hogy ez a kézfejem ide hátra van. Faszírozva az csak zúzódás, ugye ezt a magyarok ezt mondják, ezzel nem lett volna semmi probléma, igen csak akkor oda egy rendőrbarátom gondolom maguknak is van egy rendőrbarátja, hiszen mindenkinek kell a védelem, és azt mondja, ilyen állapotban már nevezessé, vezessél, hát nem akartam neki mondani, hogy biztos, hogy nem tudnék ilyen állapotban vezetni, mert ha itt van az embernek a tenyere, akkor elég nagy bajban van, érted, még inten is se tud és azt mondja, majd én elviszlek a sürgősségére. Mondom neki, fellépni megyünk. Fellépni. Hát el van törve a kezed. Hát mondom, ez az, nem a számfáj. Mondom, most, most elmegyek úgy, hogy bocsánat, nem tudok fellépni, mert el van törve a kezem, ennyit mondnak, de a szád az rendben van, arra a téledben ki van fizetve, ugye all inclusive a magyar, úgyhogy elmegyünk fellépni. Hát elvitt fellépni, nem ez volt a probléma. A probléma akkor kezdődött, amikor fellépés előtt megjött az ihlet, Ugye, a vezérsugarat elindította az agyam, ú, mondom, hogy gyorsan előtte elmegyek egyet pössenteni, állok a vécébe, akkor jöttem rá, hogy ami megy két kézzel, az nem megy egy kézzel, ugye? Az egyik kezemmel már magamat intéztem, és ugye a másikkal még próbálkoztam kibontani a kakaskát, már elindult a vezérsugár, és elindult a beköszönő zeném, mert a technikusra nem volt megbeszélve, mondom, rohadjon meg azt a életben, úgy voltam vele, leszorom azt is, hogyha térképre húgyasztam a lábam szárát, csak érkezzek be a kezdésre. Igen, csak ami megy, ff, két kézzel, hogy kigombolom, az nem megy egy kézzel, hogy begombolom. Azt megyek vissza az öltözőben, mondom, figyelj, gombold már be. Azt mondja, te hogy gombolol, hülye vagy, mondom, gombolnám, megy a zene, arra életbe az anyja, Ennyit mondott, szemből nem megy. Mondom mit csinált, nem a zene? Azt mit csinált? Letérdelt, hogy úgy gombolja be nekem be. Hát ez olaj volt a tűz, azt is simogattam így a fejét. hogy a köztünk marad. Azonnal be tudta gombolni, és akkor azt mondja nekem, hogy hála Istenek, ezt senki nem látta. Mondom, látott azt a kamerát? A fincsi szigetekig akkor azt sztár vagy a csef. Az interneten már kapod a lájkokat, mint az állat. Majd utána kimentem fellépni, ugye felkötött kézzel egy drótot találtam, mert nem volt hozzá semmi. Ezt így állt a kezem, azt mondom, hogy sajnos el van törve a kezem, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy végig tudom mondani most így a szöveget. És nem is tudtam végigmondani, mert két néni itt ült középen, és ennyit mondott az egyik a másiknak, nézd meg ezt a szegény színészt, már kéreget. Érted, és akkor... Úgyhogy nem kívánok széles utat és gumifákat, csak ügyes közlekedés, hogy ne fusson bele a trafipaxba, és hát akkor mit kívánjak? Mert sok mindent kívánhatnék, többek között ugye kívánhatnám azt, hogy nyerjünk ebét a fociba, hiszen hogyha 11 szoboszlaink lenne, akkor valószínűleg meg is nyernénk, de egyébként hozzáteszem, hogy így is meg fogjuk nyerni, hiszen beépítettük még időbe a kémjeinket a német bajnokságba, azokat, hogyha onnan kivonjuk, akkor a németek nem tudnak focizni, mert magyarok vannak ott, akik tudnak focizni, ugye? Nincs kapusok, nincsen csatárjuk, nincsen hátvédjük, úgyhogy az mind hozzánk jön. az csak annyit kell mondani a németeknek, amikor futnak előre, németül halt! És akkor megáll így az összes, és a magyarok elmennek közöttük, szoboztak, meg majd berúgja, és kész. Tehát ezt így fogjuk megnyerni. Valószínűleg az más kérdés, hogy a véletlen arab országból érkezik el, hogy ja, de Európa bajnokság lesz, nem lesz. Ha csak nem csatolják hozzánk egy-két ázsiai országot, melyik a legnagyobb török város? Berlin. Úgyhogy valószínűleg lesz ebből még majd izgalom, de én nagyon fogok szurkolni. Jó magam nem szeretem a focit, csak nézni. Csinálni nem szeretem, mert gyerekkoromban százan fociztunk egyszerre, és nem az volt, hogy két kapura vagy két csapatra. akinél a labda volt, azt trúgták. Tehát én... Sajnos megtapasztaltam, hogy nem jó a foci, nem egészséges, mert rettentően fáj. Tehát inkább nézni szeretem és szurkolni, és hogyha már itt tartunk, akkor mit kívánjak igazság szerint? Azt nem kívánhatom, hogy a rezsicsökkentés az oldódjon meg magától, mert nem tudom azt kívánni, hiszen nálam már a már beindult. Ezt maguk nem értik, de én pontosan tudom. Hát beszart a gáz De nem gyógyul meg az Istennek se, mert nincs olyan gázszerelő, aki ki akarjon jönni. Ugye? Mert elkezdtem neki mondani, amikor végre felvette a telefont, csütörtöktől vasárnapig telefonáltam neki, vasárnap vette fel, hogy keresett ezen a számon. Mit szeretne? Hogy gyógyítsa meg a gázt. Mondjam, mert mi a probléma? Hát mondom, az a helyzet, hogy Valamikor az ősz végén, ja, ha az ősz végén azt most decemberbe hív, akkor ráérez még augusztusit. És letette a telefont, tehát nekem nem kell izgulnom, hogy csökkentés van vagy nincs. Rakok mágját a szoba közepén, azt majd meg lesz oldva. Vagy futok, és akkor simán jó lesz, de legalább, hogyha már futok, akkor kimelegedek, de nem érek oda se sehova, hiszen, hogyha nem kocsival megyek, akkor nem érek oda. Budapesten hogyha ha egy csepp eső leesik, mindenki autóba ül, de minden autóba egy ember, így aztán áll az ember a sorba, és minden reggel úgy kezdődik, hogy áll az ember a sorba, és minden este úgy végződik, hogy áll az ember a sorba. Hát persze, hogy így nem lesz gyerek, ha nem jut haza. Barzasztó életérzés, hogy a munkaidődet a sorba töltöd el, cakkosra harapod a kormányt, megbalandulsz, és ilyenkor egy dolgot kíván az ember, hogy egy évben csak egy karácsony legyen. Ne minden nap, és minden kocsiba, hogy a karácsonynak a... Aki bicikliutat csinált a városból, érted... Mely szentesen értem, hogy biciklizik mindenki, mert Szentes Sánká után a másik legnagyobb kerül felhasználó város a világon. De Budapesten ez nem indokolt. Ugye, beállsz a sorba. Igaz, tizedik vagy. Nem kapkodsz, érted? Mert hát, türelmes vagy. Hiszen az első öt kilométeren már az összes gőz kiéreztetted, alul meg fölül. Teljesen mindegy. Most már csak kilométerek vannak hátra, hogy megérkezzen az ember dolgozni. Nézed így a lámpát, előrül a mozsola, aki esőben még soha az életben nem vezetett. És onnantól ez Egy ilyen alatt váltott a lámpa zöldre, azt ő megnézi, hogy mit tudágatnak itt nekem? Jár motor, nincsen baj. Mit tudágatnak Azt akkor nézi, ja, ja, zöld, ja, hogy is, hogy, egyes, ah, viros. Hát akkor addig nézek egy kis TikTokot, és nézek a tiktokot, az ötödik pirosra se ment át. Azt hittem, Azon gondolkoztam, hogy előre menjek megütni. De nem jó, az én kapok majd büntet, mondom. Hát akkor úgy csinálom, mint Hamilton. Azt úgy csináltam, fogta magam, söp pedig gumikkal. Még veszélyes zöld volt, mert még egy kicsit piros volt, de már. Tintottam, és így mentem el a sor mellett, hiszen én a tizedék voltam, <gül> <gül> Majd a előtt előtti fogtam magam, kanyarodtam ki az ülőjútr, azt ennyit hallottam, hogy... Ott <gül> életbe. Így, <gül> hát az eső ellenére kiszálltam megnézni, így vakartam a fejemet, azt én is azt mondtam, hogy ó, hogy a karácsony... Akkor meg, hogy az ülő út fele is most már teljesen kerékpárút. Hát akkor néztem a kocsimat, hogy lette benne kár, de akkor tudtam meg, hogy műanyakaró. Tehát, ha simán végig megyünk reggel, ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta, akkor utána lesz kettő sáv. Így kell megoldani. Úgyhogy én jövőre rettentő sok sávot kívánok mindenkinek. Ez így hívják úgy a sávos munka kezdést. És ezek után semmi más nem kívánok, mint az, hogy legyünk egészségesek, boldogok, éljünk túl minden Covidot és jövőre gyarapodjunk, meg szaporodjunk, ha hazére férj. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet kívánok mindenkinek. Egyikük esetében könnyen kikövetkeztethető, hogy miután pályáját a legnagyobb múltú hazai gyógyszergyárban kezdte laboránsként, nyilván ott szippanthatott be egy dokumentálatlan összetételű, légnemű elegyet, amely mindmáig tisztázatlan, ám de szemmel láthatóan visszafordíthatatlan változásokat okozott agykirgi állományaiban. Na de hogy a másik két partnerének miért nem tudott el eddig kellően szedatív hatású pirulákat szerezni, az megfejthet mi ezt azonban egy cseppet se bánjuk, hiszen így született meg a Maksa híradó, melynek szilveszteri kiadásával már is érkezik a három szerző, Aradi Tibor, Maksa Zoltán és Varga Ferenc József. Az új esztendő előestején köszöntjük hallgatóinkat. Bevezetésképpen szokás szerint főbb híreink röviden. Újabb módosítások a kreszben. Január 1-től személyi a vezetőnek is kötelező lesz a gyermekülés. Budapesten aláírásgyűjtésbe kezdtek az analfabéták, hogy lássák, milyen is az. A BKK közlése szerint anyagi okokból ritkítják a hetes buszt. A jelenlegi állás szerint hetente csak egy fog közlekedni, ez lesz a heti hetes gumipókok szálltak meg egy újpesti panelházat. Bargozimban már a víradóra megtalálták azt a tyúkot, amiről Petőfi írt. Állítólag morzsakutya szintén a környékenél, Morzsenov néven. Négy éven keresztül egyfolytában csuklott Tamás Erzsi néni, a környék navellenőrének édesanyja. A rejtélyes csuklás fia nyugdíjazását követően azonnal megszűnt. Részletes jelentéseink. Olyan gázok kezdtek fejlődni a puszta határában található beretva barlangban, melyeket belélegezve, pár perc elteltével értékelhetőnek tűnnek a magyar celebek produkciói. A helyszínen van a maksa tudósítója távoli trauma. Szervusz, kiderült-e, mi okozza ezt a különleges hatást? Szervusz, Zoli, köszöntöm a hallgatókat, kivéve a lakosi Gyurit, mert tegnap olyan undi volt a múzipénztának, a bakosferi Feri meg el sem jött a Randira, pedig mindkét óra alatt vártam őt a nyugatinál is, meg a keletinél is. És még vannak pár, akik szintén nem érdemlik meg, hogy a rádión keresztül köszöntsem őket, őket majd később sorolom fel. Távoli trauma, köszönjük szépen! <gülüyor> Az országban szinte minden településen köszöntik az új évet, hol így, hol új lehetőségeik szerint. Laci Pecsenyén például gimmódosított huszárok felvonulásával kezdődik meg holnap a farsangi időszak. De milyen programok lesznek még? Alig, nem, ott van már Kankó Tibor polgármester, kollegánk termeszi tantusz mikrofonja előtt. Én kérem, én ma itt vagyok, alap 20 perc várjuk ezt a kapcsolást. Nekem azt mondták, hogy negyedkor itt a riporter, és tessék, fél is elmúlt. Eg teljesen mértékben igaza van a polgármester úrnak valóban. Én tessék, érte. akkor elmondani a farsangi programokat, és menjünk haza, mert a kutyám is már biztos bepisért. Ha kérem, naunk itt jön a faluban minden évben karácsony és új év között gyűjtést szervezünk a templom előtt. Az így befolyt pénzt utána új év napján szétoztjuk a lakosok között. <gül> <gül> Másodikál lesz új évi koncert. Hushi van kínai énekesné, vagyis a sárga angyal az itt a Magyar Autóklub támogatásával. Lesz egy játékunk is, a falu területén 32 kobormacskát rejtettünk el. Az általunk elrejtett macskák hasára egy számot festettünk. Ezt kell bemondani, és akkor részt vesz a kedves lakos a sorsoláson. Na jó, milyen nyereményekre számíthat az, aki megmacskásodik és leolvas? Visszafele mondom, kérem szépen, hogy sok izgalmasabb. Tehát, harmadik díjunk... A Dunstjolan anyám kéménye című festménye. Második díj, a Dunstjolan kémény anyám nélkül című Összkorca, és az első díj, maga Dunstjolan. Ezen kívül számos kulturális esemény kerül megrendezésre az üyesztendő első napján világszerte. Szilveszteri körkapcsolásunk következik, melyben segítségünkre lesz frissen végzett tolmácsunk a több ezer kommunikációs formát ismerő Révai Szandál. Első helyszínünk Róma, honnan Szimpladen által jelentkezik. Szervusz miúság mi újság Norvégia fővárosában? Ezt nem tudom, de itt Rómában nagyon sokan vannak már az utcán. Hó, bocsánat, nem voltam jó a földrajzból előzést. Itt Rómában sok helyszínen vannak rendezvények, már hömpőg a tömeg a Kolosszum környéken, és megtelt a piadzan a is. Van riportalonyom is a bulizók közül, aki nem más, mint Fabricio jött Signore, jött hogy tetszik önnek ez a szilveszteri hangulati trómában, Cometi piace la hangulató aromány. Roma érkezett ide da dove érkezett chetto. Dalla Dallasból. Egy Toska előadás születében jöttem el, mert úszipatikus volt a főhős, állandóan kavárt a dosszi. És hogy ízlenek az ételek itt a helyi kifőzdékben? Ke piacselá ele dele in kifőzdi? Carbonara fantastico. arra van egy faltisztító... Eh, cannelloni, a kanál Ahol kanállat tudtam csak enni. Mert a lámpa. De már is kapcsoljuk következő helyszínünket Párizs, ahonnan nyambat Balázs jelentkezik. Szervusz Balázs, hangulat Párizsban. haló Balázs, hallasz minket? Ui, ui. Ezek szerint még él az újévi malac, és nem vágták le. De vajon balással tudunk-e beszélni, kérdezem a malacot? É, én voltam előbb is, csak tudok franciául, és gondoltam, hogy az vicces lesz, hogyha franciául mondom, hogy igen. Igen, nagyon vicces a franciád-litván akcentussal. Mi a helyzet Párizsban? Nos, itt Párizsban kiváló a hangulat, de sajnos sokan már felöntöttek a garatra, és így levetközték gátlásaikat. Ha jól látom, a helyi beszédhibások baráti körének egy tagja nadrágját letolva próbál könnyíteni magán a parton. Szajna? Igen, de nem tud. Ellenben, itt áll mellettem riportal a nyoma kerület polgármestere, Antoán Lafayette? Lafayette? Igen, kis ilyen lefeyet. <haz> polgármester úr, milyen programokkal készültek az ide látogató turisták számára, milyen eh, program turist? A louvre előtti téren stílszerűen louvre versenyt rendezünk. A gyenge idegrendszerű turisták pedig részt vehetnek az Eiffel-torony átugró versenyen, amihez már oda a fülük mellé a petárdákat. Idén Végre beszagyott a szajna, de nem teljesen, úgyhogy ott műkorcsolja versenyt rendezünk. Olyan férfiaknak és nőknek, akiket nem szívesen vár haza a párja. Még egy kérdés. Lesz idén itt is tűzijáték? játék rá tűzis zsöték? Igen, lesz. Egy magyar cég, a Gandalf Kft. Munkatársai szolgáltatják idén a tűzijátékot, de lefelé lövik ki, hogy a metróban utazók se maradjanak le a látványosságról. Az zenét pedig nem más fogja szolgáltatni, mint Jean-Michel tehát, kedves hallgatók, hogy hallották, színes programok lesznek, melynek végét Jean-Michel Köszönöm a figyelmet, nyomvad Balázs rádió Parízi. Ma utolsó helyszínünk Berlin, ahonnan Kili Noémi jelentkezik. Halló Noémi? Szia, Köszönöm a hallgatókat innen a a Brandenburgi kapuvel. Itt el mellettem beszélgető partnerem a helyi rendőrség részéről, név szerint Helmut Zumbáspil, főhadnagy. Főhadnagy úr, volt -e eddig bármilyen rendbontás vagy egyéb említés, nem esemény. eszemény? Ha benzi rendbont tíren, említíren konfrontáción und csetepa tíren. Igen, egy 8 fős magyar társaság, akik az Októberfestre jöttek, még ö, mindig ott ülnek egy padon, és 64 napja mondogatják, hogy még ezt az egyet megisszuk, aztán megyünk. Őket sajnos el kellett távolítanunk. Elnézést, hogy hogy közbeszólnak, de sikerült őket erőszaknél kül eltávolítani. Encsúldigunk, hogy közbe pafírem. Ábben äh, sikerült innen kipenderíten a äh, äh, tettlegességünk. Ja, fesztán, ja, ja, haben igen, az asztaluk mellé kitettünk egy táblát, ami egy áruház felé mutat, a következő felirattal téli vásár 50 os kedvezőnk. Zumbájspél <gül> úr, köszönöm szépen. Zumbájspél, danke, sör. Bitte, Köszönjük szépen, és mi sem maradunk le itthon a kulturális rendezvények terén. Olnap hazánkban koncertezik a világhírű görög szoprán Angina Pectoris. Elmarad viszont a bábszínházban a Nőstény Szabólegény című előadás, mert a bábokból ma reggelre kikeltek a lepkék. Híradónk végén érdekes, de nem fontos hírünk. A nőket futtató Bezonders Willi, türelmizóna főnök ma bejelentette, hogy a helyi vállalkozók kérésére hajnaltól visszaállítja a katát. Az ósztendő utolsó maksa ezzel véget ért. Valamennyiünk nevében kívánok önöknek mosolyra okot adó hétköznapokat az új A viszonthallásra!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 az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média szolgáltató nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.